Nem fél a sokerül. kísérleti műsor, mondtam. Nem tart az oroszlántól. Nem, nem. Nem féld meg az árnyékát. Nem. nem. Nem. Nem, csak boldva járok, sajnos boldban van. Nem! Kejfel feljöncsé, elég! Mi a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már? Hát is? csak így killódgatod, killódgatok. Minden kezdet nehéz. Szerintem ezzel a napi közhely kontingensemet el is lőttem. Önök jönnek. Ma 2020... Március 31-e van, és ked, kettő perc múlva lesz negyed nyolc, soha többet nem lesz 2020-ban március használják ki. Persze mondjuk ebben a koronavírusos járványban, ebben a veszélyhelyzetes izében, kiárási korlátozásban a szót talál, ezért tanul meg az ember, meg kifejezésben Maga a miniszterelnök is rosszul használja Mert ő is vészhelyzetről beszél Az valahogy a, a vészhelyzet az olyan drámai, A veszélyhelyzet az olyan Olyan De a vészhelyzet az Az már valami az egyet mosz Mit tetszik akarni? Még mielőtt csúnyán énekelne vagy beszélne a Lobasi, szeretném elmondani, hogy ez a kejfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők és fia János 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, hanem egy tel is tele van termék megjelenítéssel. A hegyekből indulok, a norma fa ott nulla fok volt. Itt a síkságon, ahol az ATV elterül. Itt plusz kettő, plusz 3 fok van. Mit tetszik írni? Nagyjából 3 egy 8 ig beszélgethetünk az akármiről, azt követően Latman Tamást kapcsolom a tegnapi parlamenti események kapcsán, aztán jön Csorbai Ferenc Mohácsról, aztán jön Falus András akadémikus, aztán jön Nemes Gábor hazánkban ragadt, végül pedig a Fővárosi nagy cirkuszt kapcsolom Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Egyető fekszem Álmomban nőve voltam Aztán felkelem, És nézem kicsit az éjszakát Nézi, a szívem, lögtösi, a az Van ennek a TV rádió is egy telefonszáma Az is arra vonatkozik, hogy valószínűleg önöknek is van egy telefonszámuk Hiszen a saját telefonjukról fognak engem fölhívni, a felhívnak akik a tévét nézik, azok előnyben vannak, mert azok ránéznek a képernyőre és látják, hogy 061-877-0877, ám akik az interneten hallgatnak, vagy véletlenül a 87.6-on, ami egy kockázatos vállalkozás, de meg lehet vele próbálkozni, azoknak pedig külön elmondom, hogy 061 877 0877 ennek a Kejfejancsi nevezetű műsornak az elérhetősége. Nagyjából még fél órán keresztül bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bányi Sándor vagyok, és köszönöm szépen, hogy hallgatótársnak köszönhetően tegnap meghallgathattam ismételésben a műsort. Teljesen a hatással alá kerültem. Szerintem önmagában egy, egy, egy fantasztikus adás volt, és egy fantasztikus program, és egy fantasztikus teljesítmény. Az a pillanat, amikor ez az ember betelefonált, és a Rokszkettől a hókusz-pókusz kérte, és utána a következő neotonóta, az, az valami, hát én elég régóta követem önt, de, de ilyet még életemben elképzelni se tudtam. Vagy az a beszélgetés, hogy beszélgetett azzal az emberről, aki azt kérte, hogy ezt a, ezt a kejszájancsit már, ezt küldjék haza, ezt távolítsák el onnan. Ja, meg még az is, aki negyed óránként betelefonált, hogy egy kör szóval ezek mind király... mi vagyunk. Ezek mi vagyunk a koronavírus idején, irányos. és nem koronavírus idején. A felekirályságomat odadnám ennek a műsornak a felvételéért, hogyha bárki a hallgató között, Ó, azért ne, ne, ne, ne, ne essen túlzásba. Ne essen de túlzásba. De érdekelne. Nekem vannak azért uh, réges-régen kazettán uh, rögzített műsorok, amiket őrzök azóta is. Úgyhogy és persze a műsor tartalmi része is, tehát az önjegyzete nagyon sokat adott a helyzetnek. Hát igen, is. ami a jegyzetet illeti, azzal kapcsolatban sajnos nem tudok mást mondani, nem írt a tegnapi parlamenti közvetítés felül azt, amit tegnap mondtam. az Hey. 877 0877 Ma 2020 március 31-én Kedden 4 perccel 418 után Ez a Kejfei Jancsi az amit azaznapról tudni kell vagy érdemes A hallgatók valamint immáron A Spirit TV nézőinek És Fia Jánosnak a közös műsora Amely 14 évvel aluljaknak nem Felette is igen korlátozott mértékben ajánlott Jó Jö reggelt Jó jó kívánok. Ha lehalkítja a tévéjét vagy rádióját, akkor velem fog beszélgetni, ha nem halkítja le, akkor magával fog beszélgetni, és nem sokáig. Jó, lehalkítottam. Tökéletes. Meghémítottam. Beszélgethetünk? Valószínűleg valamit szeretne, azért telefonált. Én csak beszélgetni szerettem volna, fölébredtem itt a nagy karanténomban, és látom, hogy van egy telefonszám, és lehet beszélgetni. De nagy karanténjában azért valamikor be kellett kapcsolni a tévét, mert vagy ön bekapcsolt tévével alszik. Nem, fölébredtem, és bekapcsoltam a tévét. És az első dolga az volt, hogy bekapcsolta a tévét? Nem, közben kávézom. Na látja, még kávézik is. És a lakásban önön kívül az ég a világán senki nem tartózkodik? Nem. És ez mióta van így? Hát, amióta megöregettem, és karanténba kerültem. Ez egyszerre következett be, vagy külön-, -külön? Nyilván külön -külön. Hát nyilván külön-külön. Előbb megöregedtem, eljött. és most későt, nem vagyok karanténában említ. És ha nem öregedett volna meg, tehát mielőtt megöregedett, akkor többen laktak a lakásban? Éh, igen. Tehát ő megöregedett, éh. és aztán fogta magát az a másik, aki ott lakott, és az öregségére való tekintettel elhúzott? Elhúnyt. Elhúnyt. Tehát én nem máscsábított el. Az ő, nekem nosztalgiázom mert ugye a koromhoz képest a hosszú távú memóriám előjött itt a magányban, és nekem eszembe jutott a kalipsó rádió. Maga emlékszik rá? Ugye, én nem viccel velem, ezért a saját múltamra talán visszemlékszem. visszemlékszem? <gül> nem viccelek, de én sokszor úgy gondoltam, hogy ez a kalipsó rádió nekem és a fia Le János az életemet mentette meg. De mivel, mivel vidéken dolgoztam, vidéken dolgoztam, hulla fáradtan jöttem haza, és megkapcsoltam a rádiót, és kit nap, mint nap, mint fialaján. Hát, hogy nap, mint nap, nap, azt túlzás, mert ugye minden nap és minden napszakban más szólt a Bétót jó voltából, és ez így volt jó. Igen, igen. De olyan a hogy nagyon olyan volt, hogy úgy felkeltette az érdeklődésemet, és nem hagyott elaludni a hosszú úton. Igen, ezt a Bétót nagyon kitalálta. Az a korszellemmel olyan mértékben simult össze az a az a hosszú időn keresztül, ami ritka egybesése különböző halmazoknak. Igen, igen. Szóval nagyon jó volt, és én most nem a jelenről akartam beszélgetni, mert azzal tele van a hócipőm, és hallom eleget, és nem vagyok tőle elragadtatva. Ki az, aki bevásárolodnak? Ő vannak. Me és a menyem. <gül> a menye, az kinek a, az a lányának a férje? Az, nem, az a fiamnak A felesége. Fiam van, és az egyiknek a felesége, aki eljár be A saját anyukájának is, és nekem is. Önki se a lábát? Nem. Hány napja? Hát... Talán... Nem volt héten, hanem előző csütörtökön voltam Mikor történt? fordult önnel utoljára elő az, hogy ilyen hosszú ideig nem hagyott el egy lakást? Még nem volt ilyen. Gyerekkorában betegség? Még, még a betegségem uh, sem volt, hál' Istennek, olyan, amelyik uh, így uh, lakáshoz kötött volna. Azt árulja el nekem, hogy mennyire van most barátságban a lakásával? Tehát hogy tetszik önnek az a lakás, ami jó esetben a lakása, rossz esetben a börtöne? Szeretek itt lakni, ez egy családi háznak egyik része, a gyerekeim külön bejárattal ugyanitt laknak, kert van, kutya van, macska van, úgyhogy nem vagyok tökéletesen egyedül, de, de hát mégis... Hogy alszik? Az Szerencsére jól alszom. álmodik Nem szoktam álmodni. A felével Nem, vagy ha álmodok is, nem emlékszem rá reggel, nagyon-nagyon ritkán. Nagyon ritkán. És mostanában álmodtam valamelyik reggel, és, és, és nem, nem tudom, hogy mit, csak az érzés van, van bennem, hogy nem jót. Azt arulja el nekem, hogy mennyire tart a betegségtől. Nem tartok. Hány éves? 72 éves vagyok. A hangján is 72 éves. A élettörténetéből adódóan nagyjából lehetett sejteni, hogy már elmúlt 20, de 72-t nem lehetett kitalálni. Igen, ezt szokták mondani. Sőt, még látszatra sem. Mondják meg. Én, én néha érzem, néha, néha egyáltalán nem érzem, szóval a lelkem az biztos, hogy nincs. Önök vannak-e tervei szeptemberre nézve, amikor a nagy valószínűséggel ez a rohadt koronavírus kitakarodik innen? Nekem van egy barátnőm, akivel rendszeresen járunk ilyen úgymond kuponos utazásokra, ami ugye nyugdíjasként elérhető és három utazást kellett eltolnunk. Hova? Az egyik az uh, szombathelyre volt, a másik az uh, bajára, mert hogy ott még nem jártunk, illetve én jártam, de csak úgy átutazóba. A harmadik pedig de Debrecenben. Azt arulja nekem, hogy mielőtt a Spirit TB nem kezdte el közvetíteni ezt a fránya kejfejjelcsét. Mit csinált általában 7 óra 25 perc, 21 másodperckor? A szokásos kis reggeli dolgokat enni adtam a macskámnak, megmelegítettem a kávét. meg ő gondolom a, a macska miatt nem fog éhezni? Nem, már, már kapott. <gül> már kapott, mert itt szétszette volna a lakást. <gül> Úgyhogy ilyen, ilyen kis reggeli teendőket tornázni soktam és hát eddig a az, az sima ATV-t néztem, azt teljesen vévesztem kapcsoltam a spiritre sajnálom, hogy az ATV vesztett egy nézőt én, én... nyertem <gül> ó, hát majd meg fogom nézni a műsor, úgyhogy Köszönöm. Majd, átkapcsolok. Majd átkapcsolok. Nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk. Nagyon szívesen, Igen, máskor is. Én jó napindító volt. most, hogy ő szólít mondja a nevedet, érzed, micsoda erő a szeretet, Ő forró. 061 0877, bármilyen témában. Ma 2020, március 31-e van Ked, a fontos idő három és fél perc múlva lesz reggel fél végre. Félig borult, félig nem borult ég, nulla fok körüli hőmérséket. Tegnap ismét voltam futni, és egy barkokba kérdést teszek föl, kivel találkoztam, akivel nem vagyok köszönő viszonyban, akivel ott fenn a hegyen viszonylag gyakran lehet találkozni, és aztán majd mondok könnyítő Kérdéseket is. Híres emberről van szó. Egyedül sétált velem szemben. Negyedőt után 8 perce, Rege utca. 061-877-0877. Ki jött velem szemben. De ha nem akarnak beszállni a barkóban, akkor bármilyen másikben is telefonálhatnak természetesen. És aki emlékszik még arra, a riporter keresztetékre, amit a kejfejjacsi volt, és amiben Eszterházi Péter működött közre, talán vele volt az a beszélgetés, amikor valaki két mozzanat alapján azt mondta, hogy akkor rákérdezhetek? Mondták, igen. Mondta, vangók. Nem van gógi szemben. Jó regget. nem jut eszembe a volt szerencsejáték zrt -s. Nem, nem, nem, nem. Ő, ő, ő, ott lakik, de ő az Istehegyi útnál lakik a Székely Gábor. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Férfi! 061 87 0877 Akarnak könnyítést, vagy bármi más témában fognak telefonálni, vagy nem fognak? 061 0877 Ma 2020. március 31-én kedden másfél peretszel reggel fél nyolc előtt Jó reggat! Jó, reggat. Jó reggat. Buzsér Robert Buzsér Robert Puzsér Robert nem arra felé lakik Puzsér a Farkas Réti temető környékén lakik hajátlán ott lakik, az édesanyja lakott ott nem. Egyébként a Puzsér Robert jöne velem szemben, az biztos, hogy másnap reggel a műsorban nem mondanám el. Jó reggelt Jó reggel. sojom László Solyom László, Éva. van, pontosan Solyom, László volt, igen volt egy pillanat, amikor arra gondoltam, hogy megfordulok és oda megyek hozzám. Én eddig, ha szembe jött velem a sólyom, én legalább ötször odamentem hozzá, ötször hajtott el, meghallgatott engem, bólogatott, és aztán nem maradtunk semmiben. Volt egy idő, amikor még a feleségével is találkozhattam, amíg élt. És ahogy tegnap futottam lefelé, ami nekem hihetetlen élmény, hogy ismét tudok futni, és jött velem szemben sólyom László, abban volt valami időben és térben megfoghatatlan. Egyetlen ez a sólyom László bizonyos szempontból olyan, mint egy szellem alak, mint ha nem is létezne. Tehát volt egy ilyen egészen átszellemű tekintete, ahogy fel van öltözve, az teljesen kortalan. Az nem 2020, az nem 2010, az egyszerre 1910, 1856 és 2843, és ahogy ott ment, ugye az emberben az volt benne, hogy most nem szólítja meg, mert nyilvánvaló, hogy a, a jogelméleti relativitás elméletet oldja meg, mert olyan volt a tekintete. Állandóan olyan a tekintete, mint aki egyébként valami hihetetlenül fontos dologban jár el, és ezért nem, le, nem veszi jó néven, ha leszólítják. De ő lottózzon akkor is, hogyha már nincs milliárd. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Oh, you know. Jöreget! Haló, jó reggelt. Jöreget! új fejezetet. Tesszik? Mondtam, hogy nyissunk új fejezetet. Jó, nyissunk. Miért telefonálta? Én egy, egy, egy dolgot szeretnék csak elmondani. Ez egy nyilvános műső már mert emléke vagyok Budapestről. Jó reggelt. Jó reggelt. És örülök, hogyha van lehetőségem erre. De miért futnak ilyen távolról? hát milyen táború. Hát ha elkezdeni megint. mondani akkor abban mindannyian sokat nyernek. akkor mondom, már is mondom hogy az, hogy Budapesten vagy az országban az a népesség aki egyáltalán a saját egészségén testén, megélhetésén vagy a megélhetés alatt azt értem hogy a napi betevő falatján túl még másra is kíváncsi vagy, vagy szükséglet egyszerűen szükségletünk valahol egy szellemi táplálék és azt önöktől kapjuk most meg nem pont őtőle is a Fiala Jánostól de az összes ATV dolgozótól baloldali sajtó rádiótól, én nem tudom én egy, egy 80 év feletti budapesti értelmiségi nő vagyok. Én nem tudom, hogy hogy tudnám ezt a karantént elviselni. Anélkül, hogy ezt a szellemi táplálékot megkapnám, és... De áraja már el nekem? soha nem hallok, hogy önöknek ezért bárki is köszönetet mondanak, pedig óriási dolog. Hát néz, ha engem már nem jelentenek föl, nekem már azt köszönet, de a jobboldali sajtót ezt miért hagyja ki? A jobboldali sajtó... Jaj, a biztos, hát mert én azzal nem élek. Bár meg kell mondjam, Tehát hogy a hiányos, tévét rendszeresen bekapcsolom azért, mert, mert az is igényem, hogy lehetőség szerint teljes körül legyen a tájékozottságom. Mi egymásra vagyunk szorulva. Ön rám, én önre. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Hát biztos, ha erre fel a Fiala műsorba a Fiala fel Ott, ott, benne van. Ez a Fiala, fiala műsor, igen. Igen, és igen. akkor... Vegyes kereskedés. Tessék! hogy jutok hozzá, hogy mondjak valamit. De könyörgöm már, benne van ebben a vegyes elkeseredésben, ahogy édesapám mondaná. Mondja, mondja édes, mondja lányom, mit De szeretne mondani? Hatam. Na, azt szeretném mondani, hogy mi most olyan gondolálunk szemben, hogy a neveremnek a fia dialézikre járt. Uh -huh. És akkor ott van egy regimént ember összezárva. És egy tesszét senki nem csinál rólok. Vagy velük akkor, akkor ilyenkor most mit tudjon csinálni az ember? bíznék el az istenbe meg a szerencsében. Nézd, ezzel, ezzel kapcsolatban más is betelefonált, nyilvánvaló, hogy az a dialízis szolgáltatás, amiben az ön rokona részesül, annak megvannak a fizikai adottságai, azt, hogy egyébként ezt a műveletet lehetne úgy végezni, hogy a másik dialízist, tehát az, akin szintén dialízis végeznek, az 20 vagy 30 centire arrébb lehetne tenni, vagy két méterrel ezt a helyi adottságok, befolyásolják. Ezt én innen, ahol ülök, nem tudom megítelni, én csak az orvosok felelősségében bízom meg, egy tízes skálán, tízesre vakon, hogy úgy járnak el, ahogy a szakmai lelkismeretük ezt diktálja. Önnek meg az a dolga, hogy aggódjon. Igen, igen, továbbra is aggódunk nagyon. Nem beszélve róla, hogy fordani kell a gyereket, hát van évet a nővérem, és akkor ugye a legbeszélyebb, fetekebb korban van már. Hordani kell a gyereket, már buszol se lehet vinni, hogy ne találkozzunk, de ne jek fel, hát a helyzet a vajon. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta vele yeah. a gondját, viszont hallásra. Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó reggelt. Elnézést, többször nem fogom megszólítani. Viszont hallásra. Van nekem egy barátnő, úgy hívják, hogy a Krisztina. Ez nem egy kívánság de ezt a dalt neki küldöm. Engedem, hadd menjek. Szaladjon kifelé, előlem gondoltam egyetlen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Önnek. Marianna vagyok, vidékről. Nagyon örülök, nagyon szimpatikusnak tetszik, lenni. <gül> jobban áll az a szépfákat, a szerkó magát, mint az öltöny. Hát jó, rendben van, hát majd amikor levetkező filmesztere, azt gondolj el. <gül> 38 -e. elke... éves múltam, át tudom gondolni. Várjon még, hát én, én például elkezdtem futni, a tesszúlyom az most viszonylag előtt, tehát még mindig fölötte vagyok annak, amit a belgyógyászom elvár tőlem, de ha ebben az ütemben fogyok, akkor még az is lehetséges, hogy szeptemberre levetkőzhetek. Hát nem teljesen... a fiatalember lesz. Hát hogy tiszta a az túlzás. Na figyelek! Na, hát olyan sok mindent nem akartam, meg akartam ön dicsérni, hogy hát jól áll törös. a fákata szerkó. Álmondtam, hogy Vénasszony vagyok, nyolc műtéten, két törésen túl, önállátó vagyok, három éve, fél karanténba élek. A fiaim, 41. 45 éves másik 21 éves se halt meg. Magam bevásolok, főzök, gyurom a tésztát, úgyhogy azt a karantént ugyanúgy egy Aztán elhettem. Azt áll, hogy el nekem, hogy van-e kedvenc nótája? Hűha, kedvenc nótám. Hát. Magának olyan a fizimiskája így a rádión keresztül, mint akinek van kedvenc nótája, mert arra akartam volna rávenni, hogy énekelj el. Jaj, hát volt egy pajzsmirig műtétem, és, és két oktávval a és csak ilyen recsegős hangom de van. Nekem csak nagyon tetszik ez így, tehát nem, nem hallottam, mint a pajzsmirig műtéte előtt, nekem nem áll a összehasonlítani ezt a régi idel. Pádig nagyon tudtam azokeretek, hát énekelni mindent, de még akkor étszegény, fiam. Szóval nem ja. fog énekelni. A hát, sajnos nem tudok, pedig úgy énekelnék magának. Önben van, akkor szedj hogy össze a bátorságát, és akkor holnap énekeljen. Elnézést kérek, én élőben vágok, ami azt jelenti, hogy így ripsz-robsz el emberektől, de eh, igyekszem közben utólag nagyon udvariasan elköszönni. Most pontosan. Hetes percúval a számja 8. Engedem, hadd mennyi? Szaladjon kifelé belőlem gondoltam egyetlen nem vagy itt jó helyen, nem vagy való, megy, villámlik mennyi dörög, ezt én meg szerelem, látom, hogy elsuhan, felettem egy madár, hátongó szívében, szöges drócsőriben szalmaszál. Magamat ringaton Végül andol egy almafán 061-877-0877 Ma március utolsó napján 6 perccel 3 8 előtt Vágj eled az éjben Az álmok foltos indi álomány Egy változ szívre meg a konyha késben jó reggelt! Haló! Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, az előbb félbe szakadtunk, csak azért jelentkezem vissza Elköszöntem öntől, csak nem vette Akkor észre Akkor rendben van, és köszönöm köszönöm szépen Nagyon szívesen, tudom Önnek is Már minden hallgató ilyen nagyvonalú lett volna az életemben Szent János Bogara, Mire megvénülök, meg szeretnek engem Ha nem telefonálnak, felhívom a Latmand. ha telefonálnak, akkor is föl fogom hívni a Latmand, de akkor egy kicsit később. Úgyhogy döntsék el, hogy mi legyen... Jó Nagyon kedvenem a műsorát! Hallja? Hallom! itt van? Itt! Nem hallom! Halló! Hallja? Oh, yeah. Hallom! I'm a műsorát! Nem hallok semmit! Shuket. Majd visszahívom! Majd Majd Majd vissza csak okay. nem... Jó! Halló! A hallgatónak se könnyű lenni, a műsorvezetőnek se könnyű. Mindenketten egy hiáhúszak vagyunk. Most ha valaki azzal hív fel, hogy csönd van, akkor szeretné mondani neki, hogy tudom. a Tamás lehet? A van, Tamás. Temnap volt egy purpárlén, ugye most mindent megnézek, ami a parlamentben történik, egy hamar úgyse közvetítenek semmi se. És Arató Gergely és a miniszterelnök úr között volt egy, hát nem tudom pontosan megmondani, hogy micsoda, de Lerövidítve a történetet, azt kérdezem tőled, hogy ezt a törvényt, amelyet tegnap elfogadtak, és alá is írta már Áder János, talán már a közlönyben is megjelent? Megjelent? Igen, megjelent. Ezt ki szüntetheti meg? Mert ugye van egy vita, hogy ezt a kormány szünteti meg, vagy pedig az országgyűlés, de kihívja össze az országgyűlést akkor, amikor ez a tegnap elfogadott törvény valójában a rendeleti kormányzást a szó idézőjeles értelmében teszi lehetővé a kormányzat által. Nekem tegnap ez egy ördöglakatnak tűnt, egy rókafogta csukának, de ahogy én téged halottalak és olvastalak megnyilvánulni, ez nem feltétlenül rókafogta csuka. Nem, ez bizonyos mértékig rosszabban nálam, abban a szempontból továbbra is egyértelmű a helyzet, hogy a veszélyhelyzetet a kormány szünteti meg, amelyik ugye azt a veszélyhelyzetet kihirdette. A probléma ebben a törvényben pont az, hogy bár a veszélyhelyzetet továbbra is a kormány kell, hogy megszüntesse, azt más nem teheti meg helyette. Miközben a Fidesz és a kormány kommunikációja folyamatosan arra mutatott, hogy hát az országgyűlés megteheti, tehát igazából az országgyűlés még erősödik is igazából. Ez egyszerűen nem igaz, hogyha valaki megnézi a törvényt, akkor abban világosan le van írva, hogy az országgyűlés nem a veszélyhelyzetet szünteti meg, hanem egy plusz lépésként a veszélyhelyzet megszűnésével, ezt mondja a törvény, ami ugye azt jelenti, hogy a megszüntetés továbbra is a kormány dolga, de a veszélyhelyzet megszűnésével az országgyűlésnek külön rendelkeznie kell arról, hogy a veszélyhelyzet során elfogadott kormányrendeletek azok hatásai is megszűnjenek. Ami amúgy a szempontból egy jogi értelmen agyrém, vagy egyébként az törvény azt mondja ki, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével megszűnnek azok a kormányrendeleteknek a hatájai, amit korábban a kormány elfogadott, tehát a törvény, Lényegében alaptörvény ellenesen tovább életben tartja azokat a kormányrendeleteket, amíg maga az országgyűlés azok megszüntetéséről nem rendelkezik. Ez a jogértelmezés, ez Latman Tamásé, vagy ez valószínűleg így is van? Ez jelenleg Latman Tamás jogértelmezése, de azt gondolom, hogy bárki megnézheti a törvényszöveget, és onnantól kezdve ez nem csak az enyém lesz. Ez szándékos, ez az alaptörvényből fakad CDEF. Ez kifejezetten az alaptörvény szövegével ellentétes megoldás. Az alaptörvény szabályozási koncepciója világos abban a tekintetben, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével, minden annak keretében elfogadott rendkívüli intézkedés meg kell, hogy veszítse hatáját, ez egy teljesen világos szabály. De most a melyik paragrafus mondja ki azt, hogy még további rendelkezés van szükség, rendelkezésre van szükség a veszélyhelyzet megszünte után is? 8. szakasz. Az elfogadott törvény 8. szakasza. Annak az elfogadott törvénynek, amit én csak ugye kucs törvénynek hívok, az elfogadott törvény harmadik szakaszának három bekezdése jelesül a harmadik különösen. Kimondja azt, hogy a kormány által elfogadott ilyen kormányrendeleteket ugye a törvény megerősíti, ezzel a kvázi törvény előre emeli. Ugye azt mondja, az törvé... országgyűlés az alaptörvény 53. 3. bekezdés alapján felhatalmazza a kormányt, hogy a rendelet második harmadik, valamint a veszélyhelyzetben az alaptörvény 53-2. bekezdés a szinti kormány rendeletek hatáját a veszélyhelyzet megszűnéség meghosszabbítsa, az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését megelőzel az első bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonatja három. Az országgyűlés a rendelet 2. három paragrafusát van a rendelet hatályba lépését követően a törvény hatályban lépéség Elsőbekezdés B pontja szerinti kormányrendeleteket megerősíti. Így van, és ezek után a nyolcadik szak pedig kimondja, hogy a törvény hatályvesztéséhez, ugye ez a törvény hatályvesztése, a törvény, ami megerősíti ezeket a kormányrendeleteket, a hatályvesztéshez az, az országgyűlés külön döntése szükséges, ami abból a szempontból kodifikáció technikálag értelmetlen, mert egy országgyűlések, következő törvényével amúgy is hatályon kívül helyezhet egy előző, tehát értelmetlen is ez a mondat amúgy, de ebben kifejezetten ki van mondva a nyolcadik szakaszban, hogy külön az országgyűlés lépésére van szükség, miért problémás ez azon túl, hogy ellentétes az alattörvényel, azért, mert az ég a világon semmi nem kötelezi az országgyűlést arra, hogy majd, hogyha a kormány egyébként végtelen kegyelmében úgy dönt, hogy vége a veszélyhelyzetnek, akkor utána az országgyűlés, mint a kormánytól független intézmény gond nélkül megteheti, hogy nem szünteti meg ezeknek a rendelkezéseknek a hatáját, a kormány pedig majd vonogathatja a vállát és mutogathatja. Jó, Tamás, a... nézzük, nézzük viszonylag konkrétan. Az első, amivel kapcsolatban a köztársaság elnök feltette a kérdést, korlátlen a kormány felhatalmazása időben a válasz? A kormány felhatalmazása nem határidő nélküli, hanem feltételtől függő a járvány megszűnésével véget ér. Van-e olyan objektív... Nem miteljük meg egy pillanatra, tehát az azt, ezzel az elnök is egyébként beismeri, hogy hogy mikor szűnik meg a járvány, azt viszont a kormány állapítja meg. Ez mennyire szubjektív jel... és mennyire objektív? Erre igazából nincs gyakorlat, tehát ez, erre nehéz választ adni, viszont itt azért azt hadd mondjam el az elnök védelmében, hogy ez a megoldás egyébként az alaptörvény szerint amúgy is így van. Tehát ebben nem semmi újdonság, semmi szabályozási problémából újdonságot nem hozott. bármi a kormányt a tekintetben, hogy a járvány veszélyre vagy annak utóhatásaira való tekintettel mikor szünteti meg ezt a veszélyhelyzetet? Hát az alaptörvény azt mondja ki elméletben, és hangsúlyozom, hogy itt elméleti megoldásról beszélünk, hogy a veszélyhelyzet oka megszűnése esetében a kormány elvileg köteles azt megszüntetni, ha nem teszi meg, akkor elvileg az alkotmánybíróságnak lenne valami feladata, hogy ebben eljárjam, de ugye ezt nem részletezi maga az alaptörvésen. Nézzük akkor a kettes pontot, második kérdés. Teszi fel a közlemény, az a kérdést, ugye, és válaszol rá a köztársasági elnök Korlátlan-e a kormány felhatalmazása a döntések tartalmát, illetően egyszerűen mindennek tehet-e? Válasz nem a kormány felhatalmazása, csak a járvány megelőzésére, kezelésére, felszámolására, a káros hatások mérséklésére vonatkozik. Az országgyűlés ellenőrző szerepe a kormány beszámolási kötelezettség a járvány idején is megmar Marad. A járvány követően pedig az országgyűlés dönt a rendkívüli intézkedések sorsáról, erre ugye részint kitértél, de azt légy szíves, már el nekem, hogy az országgyűlés ellenőrző szerepe, a kormány beszámolási kötelezettség a járvány idején is megmarad, hogyan marad meg az országgyűlés ellenőrző szerepe ma? Hát egészen konkrétan sehogy, és ez a legsúlyosabb alap törvényellenes pontja ennek a törvénynek. Működés. De akkor miért mondja a köztársasági elnök, hogy megmarad? Hát mert azt mondták neki, hogy ezt kell mondani, ezt nem tőlem kéne megkérdezni. Egy valamit érdemes rögzíteni, az alaptörvény nagyon világosan a kormányrendeletek 15 naponként így lejárása, az azok megújításához való országgyűlési hozzájárulás szükségességével. Lényegében az országgyűlésnek a 15 naponta föltámadó ellenőrzési kötelezettségét mondja ki elég egyértelműen, amely ellenőrzési kötelezettségétől az országgyűlés ezzel a törvényel ez lényegében eldobja magától ezt az ellenőrzési kötelezettségét, amikor azt mondja, hogy hát én általánosságban felhatalmazom a kormányt innentől kezdve, ismétlem az országgyűlés ellenőrzési kötelezettségétől, alaptörvényi kötelezettségétől szabadítja meg saját magát, ami súlyosan alaptörvény ellenes. Azt kérdezem tőled nagyon jól csináltam ezt, tehát hogy leviszed a hangsúlyt kevés ilyen számodra vagy a lakosság számára, és a kettő nem ugyanaz, ez uh, alapvetően jogtechnikailag, jogilag, vagy pedig politikailag agályos, ha egyáltalán ezeket szét lehet választani? Számomra ez szigorúan jogtechnikailag, jogi szempontból súlyosan aggályos, bár csak azért is, mert bárki, akinek egy minimális alkotmányjogi olvasata, meg gondolkodása, meg képessége van, az tudja, hogy egy ilyen rendszer jogbizonytalanságot, fettartatlan helyzetet okoz, aki, aki pedig ezt tudja, az egy ilyen helyzetet, csak és kizárólag, és itt jön be a képbe a politika, csak és kizárólag azért állíthat elő egy ilyen helyzetet, mert azt szeretné, mert annak a hatásaival szeretne valamit csinálni, és mivel, hogy nem titok az, hogy ez a kormány nekem soha nem volt a szívem csücske, ezért az a fajta politikai bizalom sincs meg bennem amit sokan mondanak. hogy Jó beszélsz, hát hogyha én, én most egy olyan latontmással beszélnék, aki jobboldali be beállítottságú lenne, az azt mondaná, hogy jogtechnikailag problémás, de politikailag nem, vagy jogtechnikailag se látna problémát. Miközben azt gondolom, hogy az, amiről beszélünk, az ebben is feltételezem, hogy az nem szubjektív. Tehát nem arról van szó, hogy nézőpont kérdés, hogy ki látja meg és ki nem. Ezt ez a, ez a jogtechnikai problémát alapvetően egy másik oldali Latmond véleményem szerint a politikai bizalom fölhívásával próbálná megelfedni valamilyen módon, ha becsülete lehetővé tenné vagy engedné. Szerencsére ez a Latmond nem a kormány párt oldalán áll, úgyhogy nem is gondolkodik ebben a kérdéskörben. Egy nap azután, hogy ez a veszélyhelyzet meg fog szűnni, a kormány úgy dönt, fölhívlak és elszámoltatlak az eltelt idővel kapcsolatban. Mindannyiunk érdekében kívánom, hogy ez minél hamarabb következzen be. Állok elébe örömmel. Köszönöm szépen. Köszönöm Tamás. Hát. Latmond Tamást hallottak. Két telefon belefér, aztán feli van Csorbai ferencet, Mohács polgármesterét. Nem figyeltem, bocsú, pedig mentél az év. Nulla hat egy. 877 0877 Sok szép lány tapsolt, ami begyárok dobálták, a tágra nyílt ember szembe a port. Csak hang legyen és félj, sok szép halott állat, ha nem telefonálnak, akkor én fog telefonálni. Terüke. Jó reggel Jó reggelt kívánok, Ipoja vagyok Kőbányáról. Jó Mélységesen szomorúan hallgattam végig, mondta Más elemzését és az önbeszélgetését. Egyetlen egy mondatot szeretnék még mondani. Annak idején, mikor másodszor megnyerte a Fidesz a választásokat, és ott a választási győzelem mámorába, nem tudom már, hogy újságíró vagy tévés volt, aki megkérdezte a miniszterelnök urat, hogy mit érez most és hogyan tovább. Egy mondat volt, amit mondott, és én azóta is erre tudok csak visszaemlékezni, és teljes mértékben a cselekedetei ezt igazolják. Szó szerint ezt mondta, egy dolog választást nyerni, és egy dolog kormányozni. És már voltak előjelek az előző négy évben is, és hát sajnos, ezt csak számomra egyre jobban alátámasztja ezt az egymondatot, ami nagyon szomorú számomra. Köszönöm szépen. Én alapvetően, ahogy tegnap is elmondtam, azt tartom szomorúnak, hogy ebben a mostani helyzetben az a fajta politikai lenkedés, ami egyébként megvolt, nem járvány helyzetben, az egy csepet sem lett kisebb. Én valahogy azt feltételeztem, hogy ez másképp lesz. Én azt hittem, hogy nagyobb a baj. Most holik pontosan, engedem, hadd menjek. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való mennyi. Villámlik mennyi a Látom, hogy elsuhan felettem egy madár Hátongó szívében, szöges drógycsőrében, szalmaszám Magamat ringatom Végül andol egy almaszám Az Isten kertjében Fia lejárás vagyok Lát? Tovább, Már hallgódtam, hogy nem beszifol. Gajlik az élet, úgyhogy operatívan dolgozunk. Um, az egyszerűség kedvéért időrendi sorba szedtem azt, ami történt. A tévénézők számára el kell, hogy mondjam, de a rádióhallgatók számára is, hogy Csorbai Ferenc, -el én valamikor október elején? Körülbelül, igen. Október, november, december, január, február, március, fél éve beszélgetünk. Bettem föl a kapcsolatot, egy unikális helyzet Tövő. alakult ki, a szó kifejezetten rossz értelmében, két jelölt volt Mohácson, az egyik jelölt meghalt az önkormányzati választások előtt, ő volt a regnáló polgármester, és a másik polgármester nem lépett vissza, ezzel kapcsolatban különböző politikai támadások érték, a legkülönbözőbb oldalról, ha van neki saját oldal, akkor a saját oldaláról is. Ő azt gondolta, hogy a város érdekében nem lép vissza, és ha egy mondatban összekéne foglalnom, akkor azóta is abban a reményben cselekszik, hogy tud a városáért tenni. Természetesen, hogyha, választást írnak ki, és feloszlatják a közgyűlést, abban az esetben majd eldöntjük, hogy indul-e, vagy sem, és hogy mi legyen, de azt hiszem, hogy ez most ugye nem aktuális. Nem, jelen esetben ez most a legkisebb probléma itt a városon belül, hogy ezzel foglalkozzunk Még Hát a kialakult helyzet nem is enképpi meg most a pillanatban. Tehát a veszélyhelyzet kihelyzetésével együtt, együtt járt az is, hogy hogy a testületnek a, a szerepe az, az, az egy picit lejötték elődött, és a polgármester szerepe pedig fel. Arra szeretném majd kérni, hogy egy kicsit hangosabban beszéljen, és akkor az időrendi sorban az első dátum, 2020. március 21-e szombat. A koronavírus városban való megjelenéséről tett bejelentést szombaton este kiadott közleményében Csorbai Ferenc, aki most a vonalban van, Mohás polgármestere, közlése szerint egy Mohási személynél beigazolódott a koronavírus fertőzés gyanúja, egy másik ember pedig a fertőzés gyanújával szállította kórházba. Az igazolt fertőzéssel kezelt beteg több mint száz találkozott az elmúlt két és során, ezért a városban akár helyi karantént is elrendelhetnek, maga a közlemény szövege. Szó szerint, tisztelt mohácsi polgárok! Számos alternatív kommunikációs csatornát kínáló világunkban a hírek velük együtt, a rém és álhírek is gyorsan terjednek. A város minden egyes lakosságért őszinte felelősséget érző polgármesterként ezért tartom fontosnak, hogy önök elé álljak és személyesen jelentsen be azt, amiről tudtuk, nem lesz elkerülhető. Mohácson is megjelent az új koronavírus. Ebben a percben egy megerősített pozitív információk városok úgynevezett koronária gószponttá vált, a fertőző személynek hivatalos értesüléseink szerint ugyanis az elmúlt két helyben a százat meghaladó számú kontaktja volt. Ma dél előtt egy idős hölgyet is koronavírus gyanújával Mohásról Pécsre szállítottak, és jelenleg lélegeztető gépre kötve az intenzív osztályon ápolják. Ilyen méretű kontaktálódás esetén a járvány hirtelen nagyszámú megbetegedés is várható, akár helyi karantén elrendelésére is sor kerülhet. Dr. Csizmí a Csabaigazgatúr arról tájkoztatott, hogy a Mohácsi Kórház készült a beteg ellátásra. Amit azt már többször hangoztattuk, az egyén személyes felelősség, a társadalmi felelősségvállás nagy mértékben járulhat hozzá a vírus terjedésének lassításához, megakadályozásához több száz, ma még tünetmentes vírushordozójár közöttünk mohácson, ami azt jelenti, hogy minden Mohácsi lakos potenciális vírushordozónak kell tekinteni, ezért mindenkit a legnyomatikusabban arra szólítok fel, hogy maradjon otthon, illetve hogy csak a leghalaszthatatabb esetekben hagyja el otthonát, akkor is csak egyik -egy fő intéz az olyan ügyeket, mint például a bevásárlás, más területeken térjenek át a telefonos, vagy elektronikus ügyintézésre, kerüljük a személyes találkozásokat, viseljünk maszkot és kesztyűt. Figyeljünk továbbra is fokozottan a higiéniai szabályok betartására, mert ezzel is életeket menthetünk. Kérem, őrizzék meg higazságukat, pánikra semmi ok, összehangol szakmai munka folyik, melynek reményeink szerint meg lesz az eredménye. Tudjuk és tesszük a dolgunkat, vigyázzunk egymásra. Ez szó szerint így hangzott el. A, ma is közzé azt, amit akkor közzétett? Igen. Kettő dolgot változtatnék benne. Ugye volt egy, egy vaki benne, az én nem ő orvos. Én A koronária. A koronária igen, igen, ezt sajnos, azt benéztem. Ezt valamiért ez maradt meg a, a, a fejembe. A politikai ellenfeleik ki is használtak. Persze, persze, persze. De át, e, ha egy életet is megmentünk ezzel a, a, a, a dologgal, akkor igazándiból nem nem gondolnám azt, hogy ezt nem, ne ismételném meg még egyszer. Tehát uh, ennek a, ennek a kommunikének egyáltalán nem a pánikát is volt a... Oké, okay, de a két, két elemet említett, és a, abból csak az egyik volt még meg. Igen, és a másik pedig a betenném azt, hogy lehet. Tehát akkor, akkor így, hogy koronária pont lehet. Bár uh, uh, tehát nincs, nincs uh, ha megnézzük a koronária, vagy lehet, megnézzük a, a goldspontnak a pontos definícióját, hogyha ezzel lovagunk, ezen az egy szó, szó ö, szóval lovagunk, akkor, akkor gyakorlatilag helytálló, de én azt gondolom, hogy ez, ezettől el kell vonatkoztatni, tehát itt nem, nem ezt kell nézni, hogy, hogy ez a két hiba benne volt, hogy egy hiba és egy, egy, egy, egy nem biztos egy hiba, hanem magának a kommunikőnek a Komplett értelmét kell keresni. Tehát ez nem uh, pánikeltésre uh, született meg ez a kommuniké, hanem arra, hogy a helyi lakosság kezdje el komolyan venni a, a, a uh, meghozott intézkedéseket. Ugye néha, amikor a miniszterelnök úr kijelentette azt, hogy, hogy bezárják az iskolákat, akkor onnantól kezdve ez egy pénteki nap volt, mint szombaton, szombaton már, már összehívottam a a testületet, rendkívüli testületre, és kiegészítettem ezt a testületet azokkal az emberekkel, akik, akik járványügyileg, és ennek a járványk a terjedésébe fontos szerepet játszhatnak a, a városban, Tehát a, a kórházigazgató urat, a, a szociális intézményeknek a vezetői, a tankerület vezetői, Tehát egy, egy komoly, komoly stávot körülbelül 15-25 szabtunk így össze, kísztunk össze egy, egy tanácskozásra, hogy mit, mit tegyünk. Ott bizonyos dolgokat meghatároztunk, majd a következő nap két testületet is felállítottam a, a, a városba. Az egyik egy, egy COVID-19 prevenciós munkacsoport nevet kapta, Ebbe azok a, az egészségügybe dolgozó ö, emberek voltak, szerepeltek. Volt, aki, a, volt benne orvos, vagy van benne orvos, van benne ö, mikrobiológus, van benne ö, ugyanúgy az a, a, a szociális intézmények vezetői benne vannak. Ők azok, akik, akik különböző egészségügyi ö, tanácsokkal látnak el, és ö, azt, azt vizsgáljuk, hogy Jól a... beszélnek. Azt szerettem volna megkérdezni, a tévénéző kedvéért mondom, de a rádió hallgatók számára is, hogy Csorbai Ferenccel, más polgármesterével beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Ez egy beszélgetős műsor, így aztán ennek következtében nézőpont kérdése, hogy ki beszélget kivel. De jogásszal megnézette ezt a szöveget, tehát akkor, amikor a góc pont elhangzott, ami akkor már egy ominózus szónak számított, akkor ezt valaki önön kívül látta Na igen, és úgy gondoltuk, hogy ilyen számú kontaktálódásnál lehet használni azt a szót. Jó, menjünk tovább. 2020. március 22-e vasárnap olyan nagyon nagyot időben nem ugrottunk. Müller Cecilia, országos tiszti főorvos elmondta, nem felel meg a valóságnak az a közlés, hogy Mohácson gózpont alakult ki, hiszen a koronavírusos betegek száma az ország gyakorlatilag egész területén egyenletesen oszlik. Amennyiben gócpont keretkezne, arról elsőként a hatóság értesül majd. Az országos tisztifőorvos a tájékoztatón azt is közölte, természetesen figyelik a járványügyi adatokat, minden nap pontosan meghatározák hol laknak olyan emberek, akiknél pozitív a tesz, ha pedig felfedeznek gócpontot, azonnal meghozzák a szükséges intézkedéseket, Mohácson azonban nincsen, góczpont húzta alá. Ez önt hogyan érintette, egyetlen foglalkoztatta ez a kérdés, góczpont vagy nem góczpont? Nem, nem, nem foglalkoztam vele, megmondom az őszintét. Amikor vasárnap és a következő héten az ember kiment Mohácson az utcára, nem találkozott emberre szinte. Akivel pedig találkozott, az Varázsütésre elkezdte használni a maszkját, kesztyűjét és egyéb védi leszközöket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel maximálisan elértük azt, amit szerettünk volna, hogy a város lakossága komolyan vegye azokat az intézkedéseket, amiket az előbb említett csoportok meghoztak. Ugye egyébként a sajtó megérte ugye az ön szavaival, hogy ön elmondta, hogy a hír igaz, egy születésnapi születésnapivóli tartottak 70 fő részvételével a nemzeti ünnep előestéjén két hete szombaton, azon ott volt az a férfi is, aki jelentkeztek a koronavírus fertőzés tünetei, és ott volt a párja és aki pedig később szintén kimutatták a koronavírus fertőzést, az az a zárt térben megtartott születésnapi két, akár már akkor fertőző beteg is ott volt. A részletők azóta hat túlsági házi karanténban vannak. E, és ugye felvetődik az a kérdés is, hogy akkor lehetett -e ilyen mulatságot tartani, és kiderül, hogy a jogi szabályozás akkor ezt még lehetővé tette. Igen, Igen mert száz főig a jogi szabályozás, utána változott meg. hát Szerintem ez is egy egy nem túl dölcs döntés volt. Hát az én még nem beszéltem a vírussal, de gondolom nem úgy működik, hogy, hogy zárt érbe 90-100 emberig ül az ajtóba, és utána, hogyha bemegy a 101-ig, akkor ő is bemegy és ott neki áll fertőzgetni. Uh, hogyha 5 en 10 vannak, akkor is, akkor is kialakulhat sajnos egy ilyen uh, átfertőzés. De igen, ez valószínű az országos Aztán a srácok volt az első, aki megszólaltotta Pávkovics Gábort. Ő jól mondom, hogy ő alpolgármester? Igen, igen, igen. igen. A polgármester túlértékelt ezt a helyzetet, nem jó kifejezéseket használ a szakmában. A gúszpont lehet, hogy teljesen más fertőzöttségi szintet jelent, mint amire a városvezető gondol, mondta az alpolgármester, aki egyébként a Pestisrácok meglepetésére, No comment, azt is elmondta, hogy nem terveznek feljelentést tenni ön ellen. döntését azzal indokolta, hogy nem ezzel akarnak foglalkozni a városban. Tehát az a feljelentés, ami megszületett, az legalábbis nem tőle eredt, és ezzel el is csodálkozott a pestisrácok. Maga magam is olvastam ezt a, a, a cikket. Alpogármester úrral nagyon nagy mennyiségű munkát teszünk be egyébként a védekezésbe. Tehát ő is része minden egyes olyan, olyan teamnek aki, aki dolgozik a, a, a fertőzés megállításán. Én azt gondolom, hogy ő is pontosan látja, és én is láttam azt az energiát, amit ő beletesz, ő pedig, amit én beleteszek energiát ebbe, hogy, hogy próbáljuk védeni a város lakosságát. Valószínű, hogy, valószínű, hogy is én is a Március 21-én volt a közlemény, a múlt hét közepén, 25-én, 26-án, Szerdán, Csütörtökön, már joggal foglalkoztathatta az, hogy ebből a közleményből lesz-e politikai, és jogi következmény, politikai hisztériakeltés, illetőleg büntető jogi eljárás. Igen, hát... ki használják -e a... a politikai ellenfelei azt, nem Pávkovicsra gondolok, hogy ön a közleményével milyen frontot nyitott? Igen, én is a, a médiából értesültem erről, hogy valaki feljelentett az egyik de még míg miért a fejelentés meg lett volna? Azt kérdezem, hogy ön érzékelte azt, hogy ön egyébként... Nem, nem, nem, nem, nem, nem tehát itt, itt már elnézés, de annyi, annyi megoldásra váró probléma van szinte nap, mint nap, hogy én ilyenekkel nem foglalkozom. Meglepetésként érte az, hogy ez megtörtént? Meg, igen, igen, igen, igen, meglepetésként ért, megmondom őszintén, túl sokat nem foglalkozom vele, Természetesen jogászaim azok megvizsgálták az ügyet, és én pedig megpróbálok koncentrálni arra, ami előttünk áll, az előttünk álló feladatokra. Arra kit még az utolsó kérdésemben. Március 26-ig csütörtök van, a mohácsi újságot idézem ismét, a Baránya megyei rendőfőkapitányságon érdeklődésünkre csütörtökön közölték, az esetel összefüggésben feljelentés érkezett a Mohácsi rendőrkapitányságra, az abban foglaltak vizsgálatt folyamatban van. A nyomozó hatóság a törvényben akatázott határidőn belül dönt a nyomozás elrendeléséről, vagy a felentés elutasításáról, illetve kiegészítéséről. Azt a rendeség nem nem is közelhette, hogy kitette a feljelentést. A nyomozás esetleges elrendelése nem lenne példa nélküli áthírek terjesztése miatt több eljárás is indult a napokban Magyarországon. A hatás BTK szerint, aki közveszély színhén, nagynyilvános előtt olyan valótlant tényt vagy valót oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában, zavar vagy nyugtalanság keltésére, büntet miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A közveszély színhén kitétel kétszeres megjelentése a tényállásban egyértelmű. Teszi, hogy a Rimhír terjesztés kizárólag, akkor valósul meg, ha az a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, amelynek egyébként szigorítására készül a kormány. Ez még ugye a jogszabály elfogadása előtt lett megírva a Mohácsi újságban. foglalkoztatta őnt -e az, hogy elrendelik-e a nyomozást? Nem, nem túlzottam, bár megmondom őszintén, ő... Azért van bennem némi keserűség és hogy vannak olyan emberek, akik. Még akik a, a, a, azért örülök, hogy ugye látszik, hogy, hogy megfogadták sokan a szavaimat, és otthon maradtak, mert ott lett egy megnövekedett szabadidő, annak viszont nem örülök, hogy ezt a szabadidőt olyanokra használták, hogy a, a védekezésbe dolgozó embereket megzállják vele. Mert most, ha belegondolunk, mit értünk el ezzel a, ezzel a kommunikével, hogy otthon maradtak az emberek. De ezt is, ezt is szerettük volna, ugye? Hogy maradjanak otthon, vagy használják, ha már ki kell menni az utcára, használják a védőfelszereléseket. Igen, csak ugye, aki kifogásolta ezt, ő úgy gondolta, hogy ezt olyan eszközzel érte ön el, ami jogilag aggályos, és ezt így gondolt egyébként a rendőrség is, március 28-a szombat, nem sokkal egy óra után. A Baranya megy rendőfőkapításágon szombaton érdeklődésünkre közölték Mács újság. A Mohácsi rendőrkapitányság és alapján nyomozás rendelt el, közveszélye-fenyegetés miatt azonban kérte kizárását az eljáró szerv kijelölése folyamatban van, E? Én úgy tudom, hogy kijelölték, de megmondom azért, hogy nem, nem, <coughs> nem tudom, hogy melyik kapitányság kapta, én nem is foglalkoztam ezzel. Mint az előbb is mondtam, vannak itt olyan a váró dolgok a, a, az új rendelkezések alapján, amik, amik, amik sokkal jobban érdekelnek. Akkor egy, egy eszüves, a beszélgetésünk végén a, erről beszéljön. A Mohácsó mondjuk a piac hogy fog működni, úgy, hogy, hogy, hogy hogy fogjuk tudni megoldani azt, hogy ne várjuk be a piacot és folyamatosan a lakosság friss élelmiszerhez tudjon jutni. És ugye most van ez a rendelkezés, hogy 6 és 12 óra csak a 65 és fölöttiek tudjanak bemenni, hogy ezt hogy fogjuk kikommunikálni a lakosoknak, hogy, fog, hogy fogjuk megpróbálni ezt betartatni, hogy fogjuk tudni a piacot fertőtleníteni folyamatosan a, a piacnapok után. Ezek sokkal jobban érdekelnek, mint az, hogy egy... Most nem igazán jellemezni néhány ember, hogy, hogy milyen politikai tőkét akar kovácsolni ezekből a, a feljelentésekből. Voltak-e, vagy az tudtával vannak-e további megbetegedések, mohács Nagyon sok mintát vesznek le, sok, sok, sokat küldenek be téssel ellenőrzésre. Hála Istennek, tudomászom szerint pozitív eset még nincs. Vannak nagyon pozitív gyanúsak, de nem tudok beszámolni pozitív esetekről, tehát nem kaptam információt. Végezetül, de nem utolsó sorban, értem. hogy az önkormányzat mennyiben tudja ellátni azokat a feladatai, amelyeket most a koronavírus lót rá? Természetesen vagy illetve a járvány minden, helyzet? minden intézmény nálunk is bevezetésre kerültek olyan intézkedések, amik azt, azt segítik elő, hogy például a védett korba lévő személyek azok, azok otthon, otthon maradtak, a kisgyerekek, kisgyerekkel, a kisgyerekekkel rendelkező ö, személyek azok homofizba kerültek. Ez miatt igen lecsökkent a, az önkormányzatba dolgozók létszáma, akik ben dolgoznak a házban, sokan azért office-ból meg tudják oldani a dolgot. De ö, a, me, a, tehát a, a lecsökkent létszám viszont meg emberfeletti munkát végez, hogy hogy a napi rutinnak megfeleljen, Ezúton is köszönöm nekik a munkájukat, valamit köszönöm minden egyes mohácsi egészségügybe dolgozó, vagy egyéb más szektorba dolgozó, vagy dolgozni kényszerülő embernek, és nem, nem beszél arról, hogy a mohácsiaknak köszönöm szépen azt, hogy, hogy ezekhez a lehetőségekhez képest fegyelmezetten tartják be, most már jó ideje a, a, a meghozott intézkedések miatti Látozást, tulajdonképpen. Szabad A Aval tisztában van, hogy hányan vannak karanténban, muhácson? Vannak számok, persze természetesen, de olyan, aki, aki nem, nem terveznék most számokat mondani, tehát nem szeretnék belemenni számháborúba. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás minden szempontból sajnálom az apropót, és egy vagy két hét múlva jelentkezem, ugyanakkor ha ön úgy gondolja, hogy van mondandója, akkor ne legyen rást engem értesíteni róla. Nagyon kedves köszönöm szépen. Ha, nem vagyok, két, szépen, Viszont Csorbai Ferencet hallották, Mohács polgármesterét. Rövidesen felívom Falus Andrást immunológus szakértő Széchenyi Dias tudóst a Sotek Genetikai Sejtés Immunbiológiai Intézetének igazgatóját. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Részvétem a Mohácsi Polgármesternek. kihirdette a vészhelyzetet. Két nap, két perc múlva már Orbán Viktor is kihirdette. Cényen is hogy ezek után még meghúzcolják. Nem vészhelyzetet hirdetett, hanem olyan módon nyilvánult meg, hogy gócspont, miközben szakmailag nem volt góczpontnak tekinthető. Tátongó szívében, szöges drógycsőrében, szalmaszál, magamat ringatom, még ő egy almafár, az Isten kertjében, alma bulott 061-877-0877, még két percen át. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! <coughs> Nekem a tegnapi napról kettő dolog sípődött be, és mondott, hogy nincs béke. Hát sajnos nincs, de az, hogy Áder János egyszer szólalt meg a koronavírus járvány óta, Tegnap, mikor megindokolt, hogy miért írja alá ezt a törvényt, szerintem ez botrány. Másiknek, hogy a miniszterelnök úr a parlamentben saját maga vallotta be, hogy azért nem rendelik el a a maszkok használatát, mert nincs elég maszk is, aki akar, az marjon otthon. Ez, azért nagyon, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye volt a civil a pályán, ahol a résztvevők e, reklámszünetben nem pontosan ugyanazt mondják, e, mint amit egyébként adásban, vagy mondanak plusz információ tartalmat. E, ugye az, hogy kérdezték tegnap szüntelen Orbán Viktort, az azért volt érdekes, mert Orbán Viktor azért például abban a részletben, amire te hivatkoztál, olyasmit mondott, amit korábban nem és amit egyébként orvosok megerősítettek, hogy itt a tömeges járvány esetén olyan mértékben lesz szükség maszkokra, hogy azoknak a jelentős számú kiosztása azért nem történik most, mert ez kvázi békeidőnek számít, ahhoz képest, ami majd akkor lesz és igazán akkor lesz majd szüksége egészségügyi dolgozóknak és másoknak erre, mert hiába van ilyen hatalmas számban jelen az ország maszk, az akkor olyan mértékben fog fogyni, hogy most nem érdemes ezeket kiosztani. Ez például egy olyan információ volt, amit, ha nem kérdezték volna a miniszterelnököt, nem mondta volna, hogy ez szakmailag helytálló-e vagy sem. Úgy tűnik, hogy ez szakmailag helytálló. Egy telefon még belefér. De az sokáig. Fia János vagyok. Lehet? Beszélgetésünk második felében, hogyha lesznek hallgatói kérdések, akkor Falu András válaszol. Én először is arra szeretném Önt kérni, hogy ezt a COVID-19-et lenne olyan szíves bemutatni? Kit tisztelhetünk benne? Ö, egy tulajdonképpen nagyon egyszerű vírus, már majd abban az értelemben, hogy egy, e, hogy is mondjam, egy, úgy kell elképzelni, mint egy hólyagot, egy kis e, e, e, kömböcskét, aminek a külseje egy ilyen e, lipidet tartalmazott, tehát zsírnemű anyagot e, tartalmazó úgynevezett membrán, nem olyan membrán, mint amilyen a például az emberi van, de hanem egy ilyen ö, félig áteresztő ö, ö, ö, hólyagnak a burka. A vírus belsejében egy darab RNS, tehát ribonukleinsag van, tehát a, a vírusnak ö, olyan dolga is van ahhoz, hogy elszaporodjék, hogy ezt a Euh, információs anyagot, ezt a tulajdonképpen genetikai információt az rns visszaírja a dms sé de ezt már a megfertőzött sejtnek a belsejében... Ezzel meghaladja az, azt a képességet, amivel én bírok, tehát mostantól kezdve majd immunológusok és mikrobiológusok hallgatnak bennünket, de én visszarántom önt a reális, a realitás találra már, ami a műsorvezető szeremi színvonalát illeti árulj el nekem, hogy ez a Covid-19, ez miben különbözik a Covid-18-tól? Nem tudom. <gül> Miért <gül> ez a neve? Hogy a Covid, a koronavírus betegség, disease-nek hát egy ilyen akronémia, tehát egy ilyen szó képe, a 19 úgy gondolom Uh, arra utal, hogy ez múlt évben pokant uh, föl, Állítólag a Kínába, ez nem nincsenek uh, uh, tényleg százalékos adatok erre, de mindenki a Wuhan tartományi uh, uh, de november végén, december elején szükségukon... Azt legyen szívesen nekem megmondani, Falus Andrással beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Ha nagyon hülye vagyok, akkor segítsen nekem. Ha, nem, de, de, de nem kell udvariaskodni. Nem hogy, de, de... az én, udvariaskodás én mondtam, az én reszortom. Hogy... még önakadémikus és nem én. Szóval, hogy azt árulja el nekem, hogy ez a Covid-19, ez egy korábban lehet, hogy létezett, de mi nem ismertük őt? Ö, így van. Így van. Vannak is olyan ö, ö, feltételezések, illetve nem csak feltételezések, hanem egyértelmű információk, hogy a, a koronavírus más formában... A koronavírus hát az al alakjáról nyert el a nevét egyébként? Vagy? Nem, nem, nem, nem, nem, fogalmam nincsen, hogy, okay. ezt, ezt, hogy nem. Igen, ezt. igen. igen? Ilyen, ilyen szép ábrázolások vannak, ilyen kis nyúlványoklóknak Jó, nyúlványok Jó. ki túl rajta, igen, rossz kérdés volt, igen. Na, és úgy tűnik, hogy, hogy immunológiai értemben, tehát a a felszíni, vagyis is mondjam, célpontjai értelmében voltak már hasonló vírusok. Tehát voltak vagy vannak hasonló vírusok, ez abban tér el nyilvánvalóan mindenki számára érthetően a többitől, az előzőektől, hogy valami elképesztő gyorsasággal multiplikálódik, mondhatnám azt is, hogy Ö, szaporodik, de ezt nem mondják. Jó, erre, erre, erre, még, erre még kitérünk. Azt árulja el nekem, hogy fontos-e az, hogy honnan került elő? Hú, de jó kérdés. É, nem, nem tudom. Ö, olyan értelme, most csak be fogok analógiákat mondani a HIV, tehát a humán vírus, ami étszet okoz, Arról azt gondoljuk, hogy zöld majmokból, valahonnan Afrikából jött, a, ugye az emberszabású ö, főemlősöknek nagyon sok mindenök mechanizmusuk egyforma az emberével, és valahonnan onnan bukkant elő. Ez nem jelent semmit. Tehát ö, azt jelentheti, hogy ö, valamilyen mutáció, most az én nyögök, mert nem tudok egészen pontos válasz adni, itt halatlan izgalmas az evolúciónak a jelentősége, a vírusnak is van evolúciója, tehát ő azt akarja elérni, idézőjelben mondom, az akarja, azt éri el, hogy olyan véletlenszerű sajátosságokat jelenítsen meg, az, és ezt átörökíti, tehát ebbe a bizonyos RNS-sel, amelyik ö, ö, kiszelektálódik, az ő szempontjából jól szelektálódik, húdebanya után mondtam. Arra gondolok, hogy ö, elnyert egy olyan jellegzetességet, ami ö, miatt előnyben van a többiekkel szemben ez. A, a, többiek, az a többi vírus? Vagy mi, a, többi? a többi vírus, így van, így van. Tehát elképzelhető, hogy ahogy ön kérdezte a koronavírusok közül, ő valami olyan tulajdonsággal emelkedett ki, ami mi a túlnövi a többieket, és is így mondom, ezt egyébként baktériumokra mondják, hogy túlnövi a másikat, például az antibiotika rezisztersekre, de a vírus is valamivel rendelkezik. Ahogy én értem, és hát én nekem is, bár megpróbálok olvasni is hozzá szakmai cikkeket. ez az előny az, hogy egy angiotenzink konvertáz enzim az ace 2 tud kötődni. Ez lehet, én mondom, valószínűleg, a többiekben nem volt ilyen, tehát hogy is mondjam, sokkal ragadósabb a tüdő sejtekre, amin ez a bizonyos Oké, okay, de ö, a, er, erre is még kiterünk, vagy ma, vagy legközelebb. de azt áruljál, hogy miközben által jó kérdés volt, hogy honnan jött elő. Igen. Az egy milyen kérdés, hogy miért pont akkor jött elő, mi ennek az izének az időzítése, ha egyáltalán van neki időzítése. Nem, Nem tudom. Nem tudom, lehet egy lokális klímaváltozás, lehet az is, hogy megint csak genetikailag, ott volt néhány száz ember... Tudom ön, ének, egyébként, mint, ön, ön, ön, ön egyébként, mint szakmai ember, szeretne ott lenni annál a pillanatnál, amikor ez elkezdődik, vagy egyáltalán nincs is olyan pillanat, hogy elkezdődik, mert ez valójában visszavezethetetlen. Elnézést, hogy ilyen gyakran mondom azt, hogy nem tudom, de nem akarok semmi olyat mondani, ami meg nincs alapja. Ö, persze, akkor azt kérdezem tegettán, öntől, hogy volna, egyébként az, hogy ez a vírusfertőzés létrejött, ez valójában lehet egyébként véletlen? Igen. Tehát akár el is maradhatott volna? Igen, igen a. Amikor evolúcióról van szó, az két részből áll a véletlenből, a nevezett mutációkból, és a nem véletlenből, hogy van ott olyan ö, hordozó, aki ezt ö, alkalmas viselni és fölszaporítani. Egyébként ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy olyan helyről szaporodott el, ahol genetikailag olyan emberek, vagy esetleg állatok voltak ugye, mondják, hogy a Denevé, meg a, ez a Tobzoska nevű ö, ö, állathordozó. Tehát emberek vagy állatok voltak, akikben ez különlegesen alkalmas volt ö, arra, hogy felszaprodjon. Ez is lehet körülmény. Nem csak ő változhatott meg véletlenül, ahogy ő mondta, hanem az a, az a hordozó amelyik sajnos egy exponenciális... Oké, okay. ezt részt értem, de akkor azt is lehet állítani, hogy valójában ez teljesen kiszámíthatatlan, és valójában az Istenen kívül senki nem mondja meg, legalábbis egy természettutós tuti, hogy nem, hogy ez egyébként miért nem jelentkezett évtizedeken át, mármint ez a járvány vagy más, mint hogy azt sem lehet kijelenteni, hogy az elkövetkezendő évtizedekben több járvány lesz -e vagy kevesebb, mert ezek nem e, objektíve nem kimutatható folyamatok következménye. Amikor beáll, akkor lehet visszavezetni, hogy az hogy jött létre, ha el lehet jutni az eredetiig. Igen, így van. E, így van, abban az értelemben nem teljesen, hogy a víruskutatók e, kísérletes formában és elő tudják állítani csőben, laboratóriumban, e, nagyon jól kontrollált körmények között mindazokat a körülményeket, amit kipróbálnak, hogy melyiknél tud egy holdozósejtben a, a vírus felszapolni. Tehát lehet modelkísérleteket csinálni. Ha van feltételezés, akkor ezt ö, meg lehet próbálni. Ö, de ö, arra kérdésére, hogy a pandémia, tehát a világjárvány ö, miért pont most alakult ki, arra nem tudunk, azt hiszem, és miért, tehát virológiai, vírus szempontból miért, arra nagyon nehéz látni Oké, okay, azt kérdezem öntől, hogy mikor, ő, mikor találkozott először szakmai leírásával ennek a COVID-19-nek? Február közepén olvastam az első ö, publikációt. Erről ö, olyan lapok, mint a Lancet ami a ö, ö, világ egyik leg régebbi orvosi, angol orvosi folyójata már a. De érzel. az, hogy novemberben már találtak ilyen megbetegedést... Utólag. Utólag. Utólag. Igen. Tehát akkor észlelték ezt a ö, szintoma, együttest, ezt a tünet együttest, és akkor észlelték a tüdő érintettségnek a veszélyt. Egyébként ne kell mondjam, hogy a H1M1, ami néhány éve volt, ami a sertés influenza a nyomán terjedt el, ott a legérzékenyebbek, a leg ö, és mindannak az egyetemen intenzíven mondták, azok a várandós ö, kismamák voltak. Tudnél a terhesség alatt az ö, anya magzat kapcsolatban mindenképpen védi az anya immunrendszerétől a magzatot a ö, ö, néhány olyan struktúra és ö, ö, mechanizmus, ami csökkenti a vírus elleni védekezést. Lehet, Többen olvaszták most is az interferon szó felvetődött, ez a természetes immunitásnak egy nagyon fontos, oldható anyaga, ami reagálna. Most ezek a várandós mamák, ezek védendő a magzatot, az embriót, olyan immun állapotba kerülnek, ami sajnos a vírus ellen is vételnebbé eszi őket. Úgyhogy én most nem tudok, hagy mondjam azt, hogy hála Istennek ilyen körülményről, de a hangsúlyozó szeretném, hogy nem csak a vírus felelős mindenért, hanem most ismét idézőjelet látott a szó elején és a végén, hanem mi emberek is abban az értelemben, és ezt nagyon nyomatékosan hangsúlyozunk, hogy az életmód határtalan módon, óriási módon megváltozott. Most nem beszélve utazásnak a hihetetlen nagy frekvenciájáról, tehát a terjedésről, de az életmódunk, az elhízás, itt most a úgynevezett fejlett világról beszélek, de a fejletlenben gondoljunk az éhezésre, gondoljunk arra, hogy nagyon sok helyen nincs víz, ami ne lenne, ne lenne fertőző. Ott tartunk, hogy november-decemberben ez már Kínában van. Ennek az izolációja a szónak abban az értelmében, hogy szembesül a tudomány azzal, hogy kiköveti el, erre azt mondja, hogy az február volt? Húha, nem tudom. Nem tudom, járványügyi adatok kellenének olyan epidemiológiai, tehát járványügyi, szóródás adatok, amik relatíve pontosan... Oké, akkor amikor Kínában politika. ez az izé volt, akkor azt mondták, hogy ezt mi okozza? Hát volt egy olyan kínai narratíva, ami persze őrület, hogy ezt laborban állították elő, és a kínai gazdaság tönkretételére hozták létre, amit én na tartok, tehát ez egy Marhaság, illetve nem marhasság elvileg, de gyakorlatilag hiszem, a vírus ö, ö, ö, örökítő anyagának tanulmányozásakor voltak ö, jellegű bizonyítékok, amiközben én ezeket nem értem teljesen, mert nem volt részletesen leírva a hogy nem in vitro-t állították elő. Az, hogy ez Kínában úgy terjedt, ahogy terjedt, és ugye ennek a terjedési sebességéről, ön néhány perccel ezelőtt már részletesen beszélt, arra van-e magyarázat, hogy a világ miért gondolta azt, hogy ez Kínában marad? Mert volt egy csomó olyan fertőzés, ilyen az ebola, amelyik egy lokális környezet... Mire nem jött rá a világ? Ja, szerintem sok mindenre, de most csak ö, biológiai dolgokat szeretnék mondani. Olyan dolgokra, hogy vannak lokális ökológiai ö, körülmények, hőmérséklet, nedvesség, ö, vagy tulajdonképpen humán ökológiai népsűrűség, életmód, higiénia szónak a úgynevezett uh, uh, európai, vagy uh, civilizált értelmében, ahogy mondtam, ivóvíz uh, problémákra. Most az a nagyon uh, ijesztő volt, de úgy és elnézést kérek ezért a megjegyzésre senkit nem akarok be megbántani, de úgy jellemző, ami úgynevezett civilizált fejlett uh, világunkra, hogy rálegyint. Egy csomó ember, ja, ez egy lokális dolog, megnézi a híradóban a két reklám között ezeket a e, elképesztően elkeserítő vészna kisgyerekeket, és azt mondja utána, hogy hát ez ott van, jaj, de sajnálom, e, e, e, e, e, e, e, e, mit tudom én, ad ide a szó drágám, hajtózzam meg a a paprikámat. Szóval nem törődünk vele. Jó, én egész, azt szeretném öntől megkérdezni, mert több kérdésem is lesz. Az egyik az, hogy ha idejében rájön a világ arra, amire nem jött rá, és a karantén hamarabb kezdődik, az izoláció más értelemben, mint amit, ahogy az előbb használtam Kínában, tudom, történelmétlen a kérdésem, de akkor könnyen lehetséges, hogy ebből nem lett volna világjárvány. Ha akkor rájönnek arra, amit ma már tudunk. Igen, igen. Én, én a, e, amit én e, tudok e, fertőzés biológiából és járványtamból, igen, izoláció, e, nem véletlen, hogy ez a e, social distancing azonnal, tehát a másodal, amit távolszág szó azonnal felvetőd. E, szerintem mindenki arra gondolt Kínában, amikor az első a, amikor az első Jöttek, hogy óriási a népszerűség párosokban, munkahelyeken, társaságokban, metron, Tehát erre lehetett gondolni egyértelműen, ha erre komolyan veszi a világ, és nekem az a benyomásom, hogy az elkövetkezendő év tizedekben egész más lesz erre. Jó, a azt szeretném, hogy megkérdezni, hogy ha 3-9 után lehetővé teszem, akkor kérdezhetnek e a hallgatók, hiszen maga a oh, műsor. Jó, e, a, akkor le, megsoroznám egy pár kérdéssel. Van. Az egyik az, hogy e, valójában itt most azzal nézünk szembe, elnézést a pontatlanul fogalmaznék, hogy miután semmilyen oltást nincs ellene, ez a vírus úgy fog túljutni rajtunk, hogy elméletileg az a világ teljes népességét megbetegíti. Az megint egy másik kérdés, hogy ki milyen tünetet mutat, ki az, aki megbetegszik, ki az, aki vírushordozó és átadja, ki az, aki meghal. De gyakorlatilag ezzel a teljes populáció át fog esni. Erre se lehet egészen. Örgében úgy akartam válaszolni, hogy igen. De Potenciálisan nem igen. Biztos. Nem, még az sem biztos. Lehetnek olyan etnikumok, tehát olyan ö, ö, viszonylag külső világgal nem kapcsolódó ah, embercsoportok, akiknek van egy olyan genetikai okay tulajdonságok, amiatt megúszszák, vagy de ön most nem a betegségre, hanem a fertőzésre. Így jaj, de a a pontosan, igen, pontatlan fejeztem ki. A, Tehát, hogy a fertőzés az elvileg a populáció nagy részén keresztül fog menni. Arra van-e válasz, hogy a fertőzés kire hat és kire nem? Az Istenen kívül ezt tudja -e bárki? Ez a genetika, ami, miért hát egy normális influenza is egyetemben. egyetemen Ö, ö, ö, ö, vannak olyan emberek, akik náthászak lesznek, a nyakuk fáj reggel, azt hiszik, hogy elfeküdték magukat, egy kis izomfájásuk van, ö, kicsit álmosabbak este és is megyen fejfájások, és három nap múlva semmi, el, el, el is velejtik. Vannak emberek akik ettől ízületi gyulladásai lesznek, bedagad a térdők, a, az a, a új perceik, fáj, és egy krónikus, tehát időt hosszú távú ö, betegség jön létre. Miért pont a tüdő? A, ö, Mert ö, mondtam azelőtt, hogy a, tüdő, a vírusnak a, a, az a képessége látszik ennél a Covid-19-nél, miközben nem tudom, hogy a Covid-19-nél volt-e ilyen, de ennél biztosan van, hogy egy olyan, ö, ö, olyan fehérjéhez kötődik, ami a angiotenzin konvertáz enzim 2, az ACE 2, és ezek a tüdő sejtek, illetve a bélhám sejteken ö, vannak. Ön nem véletlenül mondják, hogy a hasmenés is az egyes viszonylag ritka tünetek közé tartozik. Tehát megtalálta az ő receptorát, az ő olyan anyagát, ami miatt ő felragad a tüdősfejtekre. Kis türelmét fogom kérni, egy dolgot kérdeznék még, és aztán felé van a figyelmét mindazoknak, akik ezt a műsortjelet tévén nézik, hogy 3-9 után az interneten követhető a KFJ, a Spirit FM internetes felületein, hogy az mennyiben játszik szerepet, és mennyiben bír jelentőséggel, hogy amióta megjelent a Covid-19, azóta úgy tűnik, mintha mutációra lenne hajlamos, ha ez egy megfelelő kifejezés egyáltalán. Megfelelő, és e, most hagyd mondjam, hogy meglepő módon ez tulajdonképpen a reménynek az egyik forrása. Annyira, hogy is mondjam, mohó ez a vírus, hogy egy pillanat alatt Izantól Új-Zélandig, és Tél-Afrikától Alackáig minden helyen okozott fertőzést olyan mogó, olyan multiplikálódó, tehát szaporodó képessége van, hogy nagy eséllyel minden egyes ilyen vírus szaporodásnál neki le kell másolnia az ő genetikai anyagát, ezúttal az RNS. Minden ilyen másolásban hibák vagy mondhatnak azt, hogy változatok, ami miatt elképzelhető, hogy elgyengül ez a vírus, nem lesz olyan fertőzőképes, nem lesz olyan virulens, így mondjuk, nem, lesz, nem okoz ilyen súlyos betegséget, ö, mint amit okozhat ö, bizonyos körülmények között. Tehát ö, nem véletlenül a svédek úgy védekeznek, ami teljesen különleges és egyedi, hogy nem védekeznek annyira, nem zárták be az összes iskolát, vannak éttermek. nyájterápia, a, ez, a, ez a úgynevezett Egy kis türelmét fogom kérni, és nagyjából, de arra kérem, hogy ne menjen nagyon messzire. Szeretnék elköszönni a tévénézőktől és a rádióhallgatóktól is, akik úgy gondolják, hogy itt és nem tovább, de rádióhallgatókra és az internetes hallgatókra továbbra is számítok. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó műsor volt, akkor holnap április elsején fogunk találkozni, ami szerda lesz. Távolétemben, vagy távolétemre hagyok önöknek egy e-mail címet dörö, mint dr.kisd.kisr. fialajanos kukac gmail.com és hogyha ez egy kísérleti műsor volt, mint ahogy az volt, mindjárt az elején az volt, mutattam, de nem az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Integetek. Viszont látásra, és mindazok számára, akik követnek engem rádión és interneten, rövidesen Falus András immáron a kérdéseikre is válaszol. 061-877-0877 És ez már így is van, amennyiben kérdezni akarnak Falus Andrástól, abban az esetben tegyék, hozzátéve, hogy neki van egy szakmai tudása, azzal áll rendelkezésre nem biztos, hogy módszereket illetően fog tudni válaszolni. Egyáltalán ki fog derülni, hogy van-e önöknek kérdésük. 061-877-0877 a nyájterápiánál hagytuk abba is a svédeknél. Halló! Most, nem ma, nem tudtam, hogy... Visszajött, le, levált a, a, a holdkomp, és immáron a holdkompon folytattuk. Ha nincs hallgatói igen. kérdés, akkor egyébként e, én majd újból fogom hívni, de akkor ezért rövidebb beszélgetés lesz, hogy lesznek a -e kérdések, az rövidesen kiderül. 061-877-0877. Tehát a nyájterápiáról volt szó. Ö, meglehetősen érdekeset olvastam, hogy a svédekről érttermek Kocsmák nincsenek bezárva, egy megkötés van, hogy nem szabad a pultnál fogyasztani, hanem asztalnál, csak asztalnál. Ez. Ha lenne az embernek hangulata ebben az apokaliptikus világban kinevetni ezt, akkor, akkor ezt tenni. A immunitás azt védőoltásokra találták ki, tehát minél több embert át kell oltani ahhoz, hogy a nagy populációban ne terjedhessen a vírus, ö, ö, jó példa a kanyarú ö, ö, ebbe a vonatkozásban. hála Istennek Magyarországon van egy olyan védőoltás kultúra, hagyj hagy mondjunk valami jót is, ö, ami miatt kötelező egy csomó védőoltás. Itt mindenféle értelmetlen módon emberi jogokra való hivatkozással vannak őrült rendőr, kérek, mindenkitől védőoltás ellenesek, amely például a, ebbe az esetbe, vagy a humán, úgynevez, a humán papilloma vírus esetében a rákot okozó vírusról van szó, ami ellen oltása lehet védekezni. immunitás úgy alakítan ki, hogy egy nem fertőző vagy legyengített vagy, vagy, vagy inaktivált kórokozót adnak be, ez a védőoltás. Ezzel immunmemóriát hoznak létre, lesznek emlékező sejtek az immunrendszerben, ami megvéd aztól, hogy újabb fertőzés létre Létrejöjjön. De most ez nem nyáj immunitás, mert egy élő, kórokozó, egy, egy súlyos kórképeket ató kórokozó elleni védtelenségről ja, Csak azt árulja el nekem, hogy a, a taktika módja, a svédeki és a, a, a nem svédeki, ez egybevethető -e egy olyan szakember számára, mint ön? Igen, abban az értelemben, hogy a mechanizmus, amit gondolnak, ugyanaz, legyen minél több ember fertőzött, Nyilvánvaló, az emberek nagy részében nem fog jelentős vagy, egy, vagy semmilyen ö, De mégis választani. miért vannak a svédek kisebbségben? Tehát mi az, amit a svédek vállalnak, e, valószínűleg nem felelőtlenül, vagy talán felelőtlenül, amit más országok nem vállaltak? E, Lehet-e érzékeltetni egy tudós ember által a különbséget? E, abban az értelemben igen, hogy ő, természetre bízzák az élő korokozó jelenlétével és részvételével ezt a tömeges immunitásnak a létrejöttét. Tehát nem a, nem a mesterséges vakcina. Ezt én személyesen miközben én tényleg nem vagyok ugyan immunológusként, de nem foglalkoztam szó a védőoltás előállítással, de az a veszély, hogy ezt a vírus nem ismerjük. Na, ez a COVID-19 egy olyan vírus, aminek a következményeit, az esetleg néhány év múlva létrejövő, bocsánat, senkit nem rémizgetni, akkor további mellékhatásait, esetleg szívérendszeri, vagy, vagy tumoros mellékhatásai nem ismerjük még. És amikor én azelőtt mutációról jó, jó irányba történő mutációról beszéltem, akkor elmondható, hogy ez rossz irányba is történhet. A vírus nem egy tudatos ö, ö, valami, nem is tartjuk élőlénynek a vírus, mert más sejt kell hozzá, hogy ö, fönnmaradjon, De olyan variációk vannak, amik miatt ez az élő próba, amit a svédek csinálnak, én szerintem. Ö, és a világ többsége számára egy elég, hogy is mondjam, idézőjelben bátor vállalkozás. Lehet, hogy neki lesz, nekik lesz igazók, nem tudom. Végül is az a tudománycsügyje, vagy nagyon is természetes jelenség, hogy a, a távolságtartást ajánlja a 21. századi egészségügy, amikor gépek és gyógyszerek és terápiák halmoza áll rendelkezésre, csak éppen nem a Covid-19 kapcsán? Nem a tudomány csődje. Én, én azt mondom, hogy a természet, ami bennünket körülvesz a külső és a belső természetről, nem tudunk mindent. Tehát a ne csináljunk, ne emeljük a tudományt piadesszára, az, az egy emberi történelmi tevékenység, ami fejlődik, hogy is mondják, egymás vállán állunk és dolgozunk, egyre többet tudunk, de nem tudunk mindent. Szóval a túlzások, a, a, a, a bálványképzés a tudományból az ugyanolyan veszélyes, mint a bagatellizás, vagy esetleg a démonizálás. Tehát a tudomány tart, ahol tart óriási fejlődések. Vannak nemecsek, elnő, nem halt volna meg, ha egy antibiotikum injekciót kap, és így tovább rengeteg minden tudunk molekulárisan, a, ezen belül a genetika hihetetlen gyorsággal, immunológia is fejlődik, de állapodjunk meg abba, hogy Szemmelweis Ignác, aki valami fantasztikus, egyszerű dolgot javasolt egy kézmosás, egy fertőtlenítő kézmosás, az a mai napig igaz. Hát ez a szapanos kézmosásnak kézmos, az a jelentősége, hogy ezt a zsírnemű burkot, amit mondtam az elején, ezt látokat föloldja. Hát ö, én a, a távolságtartás egy nagyon komoly ö, higiéniai lehetőség ugyanolyan, mint az ószövetségben a tejnek és a húsnak, a tejnemű és húsnemű anyagoknak a távoltartása a mózesi törvények. 061-877-0877, hogyha kérdezni vajtanának. 06187 087. 0877 e, Hadd kérdezem meg, hogy amikor második és harmadik hullámról beszélnek, az mivel van összefüggésben? Én úgy gondolom az elterjedéssel. Nem, nem tudjuk, de lehetséges, és a Majdani, tehát nem olasz, Francia, Irán Egyesült Államokra gondolok, hanem a e, e, meglehetősen érdekes, hogy Indiában, be, iszonyatos népszerűségben és tömegben nem talál, nem kapunk olyan adatokat, ami, ami robbanásszerű, ilyen e, lombardia szintű terjedésre utal. Lehet, hogy a vírus már elmutált, és egy idő múlva csökkenni fog a virulenciája. Tehát a hullámok azok nem biztos, hogy ugyanolyan élettani, vagy patológiai változásokkal fognak járni, mint amit eddig, eddig megtapasztaltunk. Sajnos ez senkit nem vigasztal, Ugye Karintinak van az a néhány mondata egy járványról, hogy a spanyolnát kapcsán, hogy ami ugye egy influenza, h 1 egy influenza volt, hogy X napon meg, meg ha száz aztán már csökkent, vagy 200, aztán csökken 50-re, 5 -re, -re, és az az 1 felkiált, hogy hurrá, Ma csak én halok meg. Tehát ez, ennek van egy dinamikája, van egy szociális életmód, sűrű kultúra. Tehát tényleg a kultúra, az emberi kultúra, az egymáshoz való viszony, a, a, a mosoly. Hat hivatkozzak a néhány éve elmondt Kóp aki zseniálisan kimondta, hogy van mentális epigenetika. Az epigenetika minden, ami nem örökölt, hanem a környezet által... Kis van egy hallgatói hat. kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt, szeretném megkérdezni, hogy... Meg kéne halkítani. Igen. Igen, is. Hogy a vírus életben maradásáról mit lehet tudni? Tehát, hogy egy hideg területen, egy neleg területen, egy bűanyagdalom, egy kormányon, egy... Igen, sok olyan hír volt utóbbi napokban, én is néztem, hogy a fém felületen, vagy fán, vagy bőrön, vagy már úgy értem, hogy emberi bőrön, vagy emberi ruházaton, hogy marad, jó néhány óráig megmarad. Most nem tudom, egyenként felsorolni, nincsenek előttem számok, de megmarad. Tehát nem véletlen az, hogy az ember a utcára mely és netán valamivel kontaktkapcsolatba lép, nem is a bőre, hanem a, hanem a kabát ujja, akkor azt jól letenni, mielőtt belépünk otthonra, vagy olyan helyre tenni, ahol néhány óráig nem nyúlunk hozzá. A hőmérsékletre vonatkozóan voltak adatok, hogy a klíma melegedés, ugye jön a nyár, az segíteni fog nekem. Sajnos kételjeim vannak, néhány napja Jakab Ferenc, kitűnő Pécsi birológus mondta, hogy nem, sajnos nem ebben ereménykedjünk. hát gondoljunk afrikai országokra, ahol már szintén megjelent a vírus, és ugyan nincs sok információnk róla, Etiópiában megjelent például Egyiptomban is viszonylag gyorsan. Tehát én nem bíznék abban. A főzés, a, tehát a forralás az biztosan ö, halálos a vírusokra. A, állítólag a mikrohullámú sütőknek is a ö, hatása. Ö, én úgy hallottam, és ö, ez nagyon fontos, hogy amit lenyelünk vírus, az a gyomrunkban a szabas kémhatás miatt, meg az ott lévő enzimek miatt, amelyek felbontanak szabas optimumon minden nem, nem sok esélye van. Na most elt képes nem értem a hasmenést, és nem értem azt se, amit én is mondtam, hogy a bél bolygókon is van olyan fehérje ez az acély, kettő, amelyik megköti a vírus. Tehát állapodjunk meg abba, hogy nyugodtan mondhatjuk, sajnos, hogy nem tudjuk még. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szerintem marad még kérdés. Egy dolgot engedjen meg, hogy elmeséljek önnek, csak hallgatva önt, hogy ott, ahol az ember a strikt kérdéseket, tehát a, a szigorú kérdéseket a kudenc után elengedi, előbb-utóbb megjelenik Molnár Ferenc, és megjelenik Karinti Frigyes, ami azt mutatja, hogy az ő szakmájában, ahogy az én apám, aki orvos volt, ő is egy bizonyos idő után irodalmi példákra tért át, ott valahogy létrejön egy olyan szimbiózis tudomány és a művészet között, ami előtte nincs jelen, hogy ez pontosan hol van ez a határterület, ezt nem tudom megmondani, de van egy rész, ahol önnel, mint akad. Kémikussal beszélget az ember, és aztán egyszer átlép egy határt, ezt nem tudom pontosan érzékeltetni, hogy milyen határt. És ott... Így van, Igen. így van, így van, maximálisan egyetértek, művészet nélkül nem lehet élni. Hát valamit azban a pillanatban, amikor az ön tudománya meghaladhatóvá válik, mint ahogy mindenkinek a tudománya meghaladhatóvá válik, akkor igaz. valaki a művészet felé lép, van, aki a vallás felé lép, van, aki elköszön a beszélgető partnerétől, de ugyanabban a mederben nem tud folytatódni a beszélgetés, mint korábban. Így igaz, egyetért. Jövő héten számítanik a társaságára és elnézés, hogy ilyen nyögvenyelősen jött létre a mai randevú ez az én hibám volt. Semmi probléma mindenkinek jó egészséget, óvatosságot és mosolyt kívánok, derült. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő héten ismét találkozunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra! Önök Falus András akadémikust hallották. Hírek, aztán folytatom. Ez nem is reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó kívánok, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok, jó jó jó jó az elnök a Figyelj, minden megnyomtam. Fert szerint idők hozzá kellett volna szabni, hogy füti kaphat különleges jogokat a kormány. Áder János államfő a törvény Köszön. aláírása után közölte, a jogszabály megfelel az alaptörvény előírásainak, és a kormány felhatalmazása a járvány megszűnésével véget ér. Nemes Gábor, arra kértem, hogy majd holnap legyen a beszélgetés. Még egy beszélgetés lesz durván 10 perc múlva a cirkuszról. Addig fogadom az önök telefonjait. Egy hatalmas, több mint 10 os internetes hallgatottsági növekedés volt. Ezzel együtt nem sikerült tizediknek lennünk. 11. volt a Spirit eh, FM internetes hallgatottsága, legalábbis azon a platformon, ahol én ezt nézem. És azt is tudom, hogy ennek a jelentősége, hogy nem a méret a lényeg, de időnként elveszek ilyen lényegtelen dolgokban, mint ahogy örültem annak, hogy 34. lett a nézettség sorában a civil a pályán, amelyik kétségtelen 12 helyen rosszabb, mint amennyi volt a múlt héten, amikor a 22. volt, de. Azért hálás vagyok a sorsnak, hogy a tévézés és rádiózás terén nem a számok bűvületében kellett lejje, nem az életemet, mert az egészen elképesztő színvonalatalanságra tudja az embereket rávenni, akiket szándékosan nem nevezném kollégáimnak. 061871 087 durván 9 percen keresztül. Engedem, hadd menjen. szaladjon kifelé belőlem, gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, mely dörög, én szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Hátongó szívében, szöges drócsőrében szalmaszám, Magamat ringgatom, Végül andol egy almafám, Az Isten kertjében. 061-877-0877 Vágtad még tovább veled az éjben, Az Változ szívre, meg a konyaké is. alatt szár és színlő van. <tos> Azóta szintelem? Senki, mert a senki, akkor hamarabb hívom föl a mai utolsó riportolagyomat. Jó reggelt! Jó reggelt! vagyok, és csak azt akarom mondani, hogy elképesztően jó volt az előző interjú, és jövő héten melyik nap lesz? Nem tudnám megmondani, de szólni fogok előtte. Jó, köszönöm, köszönöm szépen! szépen, ez zseniális Köszönöm van. szépen! Jó Jólagyat kívánok, egy kicsit úgy, úgy tűnik ez az egész, hogy a is ahogy elmondta, meg, meg az egész, hogy az ember végig gondolja, hogy ez a svéd eljárás, hogy ez kicsit közelebb van a valósághoz, akar. Köszönöm szépen a mai műsorban, mint hogy általában okoskodókra nem tartanék igényt. Sem your side, you akkor nagyon szépen köszönöm az egész napi szorgalmukat, mert akkor most én egyet telefonálok még és utána vége lesz a mai műsornak. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ez a mai nem volt az utolsó, akkor holnap. Ez a szerdán nagyjából ugyanilyenkor, 5 perccel 4-8 előtt találkozunk. Jó reggelt kívánok, lehet? Pál Dániel Levente vonal, vonalban beszélgetés termék megjelentést tartalmaz. Um, milyen hosszan van technikai jogból? tehát amire ön visszaemlékszik, egy cirkusz zárva. Tehát akkor nem fogad nézőket, de nem járvány, tehát semmi olyan nincs, mint most. A vándorcirkuszok, vagy a cirkuszok télen zárva szoktak lenni. Gondolom nem kell különösebben figyarázni, hogy egy szezonban gondolkodnak. Mi a fővárosiban büszkék vagyunk arra, hogy Európa talán egyetlen egész évben 12 hónapon keresztül nyitva tartó cirkusza vagyunk. Amikor technikai leállás van két műsor között, az egy két-három hét szokott lenni. Ekkor van takarítás, szerelés felújítások, illetve a következő műsornak. A Ugye a cirkuszi dolgozók, azok némileg emlékeztetnek a sportolókra. Szúrnak abban az értelmében, hogy az a fizikai fitség, amit mutatniuk kell, az ugyan nem pontosan olyan, mint amikor versenyszámokat mutatnak be, és rekordokat és helyezéseket akarnak elérni a sportolók, de minden esetre a lazsálást nem nagyon teszi lehetővé, mert hogy az ember elveszíti azt a fitséget, ami egyébként a hétköznapi rendelkezésre álláshoz kell. Az tehát hogy éppen van-e online cirkuszi produkció vagy sem, az egy más kérdés, egy tétlenül létező artista, az ne haragudjon, ez egy nagyon hülye kérdés lesz, de időnként hírnak belőlem hülye kérdések. Szóval mennyi idő alatt túnyul el úgy egy cirkuszi ember, hogy a főnöke azt mondja, Jenő, Klári, Dezső, csinálj valamit, mert ha holnap ismét fellépsz, akkor le fogsz esni a trapézról. Egyrészt egy picit cáfolnám azt, hogy nem rekordok, vagy nincsenek rekordok, hogy versenyek, a cirkuszi világ is tele van számos nemzetközi kisebb-nagyobb cirkuszfesztivállal, illetve... De nem, nem egy folytában, folytában verseny a szónak ebben az értelmében? Hát úgy, úgy nem, mint a sportolóknál, viszont rekordöntés is van. Azt én, hát, értem, én értem, én most a hétköznapokról értem. beszélek... Döntés. Hát folyamatosan kell edzeni, folyamatosan kell gyakorolni, ugye ez egy számtól függ persze, hogy ki mit csinál, de egy 120%-os fizikai jelenlétet és koncentrációt igénylő tevékenység artistának lenni. Beszéltem én már nagyon sok artistával itt, a műsoromban, és szóba került a motiváció, a szónak abban az értelmében, hogy meg annyi szabad foglalkozású cirkuszművész van, akiket az impressziáriójuk, vagy az, aki foglalkoztatja őket, vagy személyükkel törődik, teszi azt lehetővé, hogy dolgozzanak, miközben nem feltétlenül látnak több évre előre. Az, hogy ilyen motivációja legyen egy cirkuszosnak, amilyen motivációja most nincs, és nem lehet tudni, hogy pontosan mikor lesz ennek vége. Ez a kvázi motivációtlanság, hogyha egyáltalán ez a legmegfelelő kifejezés, ez mennyire nyomja rá a bélyegét ma a Fővárosi Nagy Cirkuszban dolgozók illetére, és azért kérdezem a Fővárosi Nagy nem mert csak velük találkozik ön a leggyakrabban, és nem a moszkvai cirkusznak a dolgozóival. Hát velük, bár most nálunk nagyon kevés artista van, inkább ahol, ahol találkozom velük az a egymással beszélünk telefonon. Az untig elegendő. Vagy csetelünk, vagy látom akikkel együtt dolgoztunk a világ, vagy dolgoztak nálunk, felléptek nálunk a világ bármely tájáról, bejelöltük egymást a különböző közösségi, közösségi felületeken, és látom, hogy mit csinálnak. Az első élmény azért az volt, hogy hirtelen nagyon-nagyon sokan állás nélkül maradtak. Az a kiszolgáltatott létforma, hogy szezonról, szezonra, vagy évről évre, lépnek föl és folyamatosan szervezniük kell a közel vagy távolabbi jövőjüket, ritkán látnak két-három-négy évnél előbbre, az benne van ebben a világban, az, az pedig, hogy hirtelen egyik napról a másikra, ő, munkanélkül, mert ezt kell, munkanélkül maradtak, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy artista vagy a legtöbb artista az fellépés után kapja a fizetését és ha nincs fellépés, akkor felesik a pénztől. Ugyanez igaz a, a táncosokra, ugyanez igaz a rengetegen dolgoznak táncosok közül nálunk, vagy többen dolgoznak kaszkadőrként is különböző magyarországi vagy hollywoodi produkciókban. Az a munka lehetőség is egyik napról a, pénz, a másikra megszűnt. A, ezt én, ahogy láttam, ezt az első állás nélküli, vagy bevétel nélküli, vagy bizonytalanságot mindenki kielte az online jelenlétében feltöltöttek videókat, fel különböző challenge-ekben vettek részt, mi is indítottunk. Egy Jó, hát akkor, akkor ebből -e. tallózok, ugye a Fővárosi a Nagyszirkusz a rendszeres át, online közvetítéseket tart előadásaiból a Facebook oldalukon és a Youtube csatornájukon, emellett az Acrobat Home Office Challenge elnevezési videókampányukkal, melyhez hasonló több nemzetközi művész is elindította saját Hú. országában, mozgásra és ügyességre ösztönzik a kívásokat, keresőket. Ez mi? De ennek az alapgondolata az volt, hogyha otthon ragadnak, és próbálni kell, ahogy elődön is kérdezte, hogy hogyan gyakorolnak, akkor ezt mutassák meg. Vagy vicces formában, nagyon sok humoros videó keletkezett, vagy pedig picit beavató formában, hogy hogyan lehet otthon gyakorolni. Lehet Ez otthon gyakorolni? Viszont, hát kell otthon gyakorolni. Maga a Fővárosi Nagy Cirkusz fizikailag zárva van? A, hát előadások nincsenek. De gyakorolni lehet? Vagy lehet? Ö, nem, nem, nem, nem. És vajon miért nem? Hát mert az egész intézmény az most bezárt a kapu itt nyilván mm -hmm. a háttérmunka, az irodai munka, a gazdasági osztály munkája, az nem állhat. Jó, e, oké, okay, rendben van, de azok a körülmények, amelyek egyébként a fővárosi nagy cirkuszban megvannak, azokat milyen mértékben tudja megteremteni e, a cirkuszművész otthon? A fő, milyen zsáner számondolva? Hát erről van szó. Hát egy, egy zsonglőr az... Az könnyebben, Azt tudom, könnyebben akár, kell. Akkor el is indított. De egy léktornász, az mit csinálsz Nem mászik fel a csillára, tehát ez egy rossz ötlet. Vannak azok az izomcsoportok, amiket lehet erősíteni otthoni körülmények között is. Ha valakinek van kertje, mint Simet Lászlónak, akkor ott ki tud feszíteni egy drótkötelet. Az nem 6-8-10 méter magasban van, hanem csak 25 cm magasban, de mégis az alapgyakorlatokat tudja gyakorolni. Aki mondjuk karikán vagy Tissun dolgozik, ahová minimum kell egy belmagasság is, az egy 280 centis vagy 320 centis lakás az nem elég, nyújt, egy fekvő támaszozik, haj, hajlító gyakorlatokat végez, le ha vagy kimegy egy közeli területre és egy fára. Tehát ilyen videókat is láttam, hogy egy fa köt fel egy eszközt, és valamit tud csinálni. Ugye azt írja az újság, hogy a Fővárosi nagycirkusz által elindított kihíváshoz már száznál is több artista és előadó művész csatlakozott, és táncosok, táncszűnvészek, színészek, énekesek és zenészek is jelezték, hogy szívesen csinálnának és megosztanának hasonló videókat. Ezek a videók hol láthatók? Leginkább a Facebookon. Leginkább a Facebookon. Amit találunk, mi is naponta megosztunk egyet-kettőt a, a cirkusz oldalán, de a, aki elfogadja a kihívást, elsősorban a saját Facebook oldalára tölti fel. Azt kérdezem, hogy valamiféle lelki segítségnyújtásra szüksége van-e a cirkuszművészeknek, és ha igen, az hogy oldható megtekintettel arra, hogy, eh, ahogy szokták mondani, ne veszítsék el csüggedésüket, pontosabban mondva, veszítsék el csüggedésüket, ha egyébként az van. Veszítsék el, igen. Hát rengeteget beszélgetünk egymással, Csetem vagy telefonon. Amire korábban nem is volt idő, mert mindenki dolgozott, vagy... A külföldön lévő cirkuszművészek, magyar cirkuszművészek, azok mind hazajöttek, vajon? Hát, ö, aki tudott, hazajött. Vagy ahol, vagy ahol éppen értett. Ez nagyon-nagyon változó, erre nincsen egy ilyen, egy ilyen forgatókönyv. Önnek a fejében vannak-e időhatárok annak függvényében, hogy mennyi idő telik el, hogy mi az, ami egyébként bekövetkezik a Fővárosi Nagy Cirkusz illetét illetően, vagy nincsenek ilyen időhatárok? Hát én nagyon remélem, hogy június-július környékén már újra tud indulni a cirkusz. Ön mivel tölti az idejét? Elkezdtünk a jó emesével, aki muzeológusunk, hogy a korábbi cirkusi előadásokat én átírom mesévé. És most ezen gondolkozunk, hogy ezeket a meséket hol lehetne fölvenni. A Kraszna Horkai Ágnes színésznővel már beszéltünk, egy mesét ő már be is gyakorolt. Írom a többi mesét, az elmúlt, elmúlt, ha úgy fogjuk fel, hogy egy-egy előadásunk az egy mese volt, akkor ezt át lehet írni mesévé is. És ezek felolvasva vagy előadva a Pajzs Miklósnak a, a Doromb zenélésével kísérve, akár megint egy olyan online érték tud lenni, vagy egy olyan online tevékenység tud lenni, ami a cirkuszhoz kötődik, és esti meseként, vagy meseként, vagy rádiós meseként élvezik majd a gyerekek, felnőttek egyaránt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, egyszerűen ülök és sajnálok, a, sajnálom az apropót. Köszönöm, hogy keresett. Viszont hallásra. Páldányi eleventét hallották, termékmegjelentést hallottak. A mai műsor pontosan fél tízig tart, ami azt jelenti, hogy még 7 perc és néhány másodpercen át. 061-1 877, 0877 az elérhetőségem, ha elérnek jó, ha nem, <coughs> akkor zene szól. Mondjuk ez a szám alatt telefonálni nem lett könnyű, de beszélni se, úgyhogy abba is hagyom. I'm Ezzel együtt, hogyha valaki telefonálni akar, 0618770877 0877 a hazáró zenét már elindítottam. Zsabám és Petmeteni. How insensitive. Zero hat először. Ha egy 80007 másodszor. 81 877 0877. Senki többet? Minden nap kísérleti vízsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó. Akkor ezzel a kísérleti műsorra a legközelebb holnap reggel találkozhatnak, nem sokkal, 8 előtt távolítemben dörö.fi alajanaskukac.gmail.com gmail.com Én nyomogatom, előbb, előbb csak megszólal. Telefonos segítséget kérök. Egy keretes szerkezetben működik a műsor. Ha-ha! Azt ma itt alszom. Figyelj, nyomok én mindent. Semmi. Nyomj el valamit. Jézusom, az mi ez kell? Nem az, indítsuk el, hogy mennék el haza. Ezt, ezt indítsuk el. Tök mindegy. Na? Ó, szól. Hiába. Aki ért hozzá, azért hozzá. Köszönöm a segítséget.